Sziasztok! Itt a ClickPlay 61. adással, én vagyok Neurotég, és itt a többiek. Michael, sziasztok! És Siges, sziasztok! És végre tudtuk hozni. És, vég, most vég, és végre itt majd is! Uh -huh. meg, meg én is, most én voltam a problémásom a mai napon, meg a tegnapi napon, úgyhogy Ez bevállalom. De hát na, az ember nyerésre áll társasban. Mi <laughs> születésnapja van, meg ilyenek, azt egyböcsapó ja, baj van, van vele. Igen, egyébként köszi! Ilyen. Nagyon boldog kapsz 18 egy kis, Kapsz egy kis oltást, a Igen, igen. Most nem tudom beverjebe mondani, hogy mennyi lettem. Hát nem kell 18, hát ja, 18. 18 kész. Már jó pár éve 18. Én is annyira érzem magam, csak az a baj, hogy 16-nak nézek ki, de a 30-hoz 30 meg már közeledem. Tehát azért nem teljesen álltak össze a dolgok. Te csak közeledsz a 30-hoz, de jó van. Hát a közeledek az ilyen pár hónap, aztán... <coughs> ja? Ja, hogy jaj, ennyire? Jaj, jaj. Én igen. Aha. Én, én ennyire. Én már erősen távolodom, az a baj. Innentől, mi, innentől minden nap ajándék, úgy érzem. Jó, most már, most már kimondom, hogy 34 lettem. Jó, az egy jó szám amúgy, seki régen abban kosarazott. A akkor most közden, ne elkezdenem, <coughs> <coughs> <Köszönöm>. még egyszer. <coughs> Gyertyát már nem kaptál, mert az már túl drága. <gül> lehet volna, ah, hogyha kirakják gyertyával. Abszolút. Úgyhogy hát el voltunk a hétvégen a család, úgyhogy... Meg mindenkinek boldog húsvétot. Igen, igen meg boldog igen, nyolat. Sok locsolódtak locsoló, meg ilyenek. Ne, így van. Most már jutólag. <gül> Kábé. Így van. Ugye... Siketben, mire ez kint lesz, addigra már túl vagyunk. Hát lehet, hogy még ma kirakom gyorsan, és akkor még az utolsó locsolók még beesetnek. Ha gyors veszek. De aki... És ezt meghallgatja valaki húsvétkor, mindenki húsvétkor, a hallgat, az nyilván így megy. Hát azért van munkaszüneti nap, nem? Így van, így van. De mondjuk, hogyha valaki megkérdez, hogy miért nem volt eddig nagyon sokáig így ilyen Click Play Podcast, ráadásul úgy, hogy mert teljes csapasztal, akkor így van. És, és ha már költözés, akkor jön az internet szopás. Jó, hogy ez az, milyen szép úgy, szépen is. felvezetted, Miki. Nagyon szépen köszönöm. Volt idem hát, gyakorolni. Hát, hát igen, ugye, én most kimaradt itt egy pár epizód részemről, mert egy száz kilométerrel arébb költöztem. Igazából, Ugye, az, egy, az egy jó hosszú UTP ben igen, igen, igen, hát kellett, <gül> is, lehet, is, kellett is időn, míg áthúzták ja, itt a kábelt. Igazából amúgy már a múlt heti is mehetett volna, ha, ha, ha minden úgy alakul, de hát sajnos a, a UPC rendszere egy, egy picit sajátosan működik, hogy úgy mondjam. Tehát kon konkrétan ez volt, hogy megrendeltük a netet, tévét, telefont, minden istennyilát, amit el lehet képzelni, meg is kap a szerződést, az SMS-t, hogy fognak jönni, kötni péntek délután, vagy dél és négy között. Itt is voltunk szépen, negyed-ötkor már gyanús volt a dolog, és ki felhívtuk őket, hogy na mégis mi van. És hát kiderült, hogy nem működött a rendszerük, ezért mindenki tudott róla, hogy mi mit rendeltünk és hova, kivéve az az egy ember, akinek be kellett volna kérdni. Tehát így konkrétan a technikusnak nem ment át az értesítő, hogy, hogy, hogy neki hova kell még jönnie pénteken. És így, így felhívtuk, és mondták, hogy hát sajnálják, de leghamarabb kedd délutánra van időpont. Úgyhogy, úgyhogy így a hétvége az, az, az, az nem sikerült podcast ügyileg. Ez igen, ilyen offline hétvége volt. Hát egy kicsit igen. Lehet, hogy a UPC szín belül is elment az internet, és Lehet, ezért ne, nem, jött, nem jött meg az e-mail. Megint ne, jött meg, de, de kedden már szerencsére tényleg jöttek kötni, és azóta működik Frankón a dolog. És ezt most így gyorsan le is kopogom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy így is maradjon. Hát most már csak így van. tudod, mindjárt így azt mondja a, a Teamspeak hogy és akkor Egy, ja. egy mint, <laughs> Az nem lenne jó. Mint, mint, mint ha... <laughs> Értik nem, azó, a nem azóta tényleg működik. Na jó, van. Most már mindenkinek stabil a háttere. Az a, a az, azt mondjuk még úgy, tehát, hogy papíron 240 megad, de én 90-nél többet még nem mértem speed testen, de az is mindenre elég már, úgyhogy örüljünk, hogy így is működik. Így van. Úgyhogy most már de semmi nem állhat az utunkba a világuralom felé. Pontosan. Így van. ez kilédzselte magát, te ezt neki? úr úristen, múltkor mondtam, hogy a van játszhatok, hogy játszhatok azzal a szarral. Komolyan mondom, na jó, azóta már kicsit javult a helyzet. Kijött egy update, ami, ami annyit csinált, hogy alapból van három profil, amit elmenthetsz. Abból a harmadik, az csak prémiumosoknak van, tehát az átlag játékosnak, a free-to-play játékosoknak volt kettő. Na most abból elvettek egyet, hogyha már csak egy van, úgyhogy minden meccs előtt át kell rakosgatni a dolgokat. Illetve a másik nagyobb idegesítés, és ez az, hogy a menüt szétbaszták teljesen, és eddig tízes tírben voltak a fegyverek, tehát egytől tízig voltak számozva a fegyver, a páncél, mert minden ilyesmi. Na most szerintem erre rájöttek, hogy ez, hülyesség saját magukkal szúrnak ki, mert amíg egy szintet fejlődtél valamelyik frakcióban, annyi pénzt összeszedtél a meccsekből, még akkor is, hogyha nem használtál búztokat, hogy mindent meg tudtál venni egyszerre. Tehát nem kellett kuporgatnod, sőt, még maradt is pénzed. Na most ezért fogták, és a tier 10 helyett most már csak 5-ös tier van, az a maximum, az összes fegyvert meg páncért átrakták mindenfele szanaszéjjel, a menüt is szétpaszták ebből a szempontból, és most már úgy van, hogyha lépsz egy szintet a frakcióval, utána még nagyjából 10 órát kell farmolnod, hogy meg tud venn de legalább a mesterlövész Puskáknak a sebzését levették, ami hála Isten. Mert az róa idegesítő, amikor 500 ja, méter ellőnek. Igen, az mindig vását yeah. volt, és az róa idegesítő. Na mindegy És akkor jár... nem szniperesztél sokat ezek szerint? Ha. De szniperesztem, meg minden, csak én nem tudom, én, tehát én a, a gépfegyvereket minden játékban jobban szeretem, tehát az a kalasnyikov, meg az M4, azok tehát a kódba is meg ilyenek, mert én nem szeretem szniperkedni, mindig ez voltam, aki futott körbe, körbe és mindenkit írtott és itt is ez vagyok, vagy hát lennék, hogyha a bokorból 600 méterről egy másik pályáról nem le. Körülbelül. De sajnos ez így van. Úgyhogy nem töröltem el a játékot, mert az MMO-s részére rohadt kíváncsi vagyok, hogyha valaha is elkészül, de nem játszok vele, és senki másnak sem ajánlom. Igazán. <gül> Hamar átfordul. Így van. De egyébként hát, ez a régy hozzátartozik, hogy ezt a, ezt a témát már nagyon az elején felírtuk, tehát ez a mikiben ott érlelődött már, egy két hata. Így ez van. A és ott kijött egy update amit letöltöttem, megnéztem, és a menü most valamivel használhatóbb, viszont az alapdolgok, amiket amike most mondtam, hogy szar lett, az megmarad szóval. És valószínűleg meg is fog. Uh -huh. Úgyhogy most addig, amíg az MMO rész nem teszik bele, én nem nézek vissza. <coughs> de nem is baj, mert találtam helyette más, de erről majd később. Oh -oh. Fentartjuk az érdeklődést, majd a van, <gül> így van. Na de akkor a reklám alatt a Cségót is ledarálom. <gül> Beszéljen valaki a Cségóról, igen. Na, képzeljétek el, ez is meg fogja kapni a Source 2 engine ugyanúgy, mint a Dota 2, és még Operation is lesz nyáron. Na, nagyjából ennyi volt. Egy, ennyi rövid hír. Így van. De egyébként, most a chego egyébként az a jó, sok az egyébként, mindegy. Egyébként igen. Egyébként sok? Egyébként, igen. De most a chego az a jó, hogy ez nagyjából elfut mindenféle gépen. Na most, ha e új engine kap, akkor nem lesz egy kicsit ez szopás, hogy akkor... Nem tudom, a... Nagyobb erőforrás kell hozzá? A Dota 2-nél hát, ez o, hogy volt? A Dota hiszem, hogy nagyon fentebb mászott a gépigény. De amúgyhogy a de grafika az... sokkal szebb lett? Amikor jól skárászható hát az engine. Az... Hát, Na hát, szerintem jobban néz ki egy picit olyan, nem tudom, olyan, olyan simább, vagy nem tudom, hogy mi a jó, jó. szó. Vagy el. ha nem mondták volna, hogy engine-t váltottak, nem benne ész a kutya se, szerintem. A hogy... hogy... hype miatt nagyon ráment a dolog. Itt is azt mondták, hogy inkább a kezelőfelület az, ami változni fog, tehát az, az mindenképpen átalakul. Igen, megkapja ezt a panoráma ui keresztelt valamit. Mondjuk az meg... nekem tetszik is. Na, a is. Hát, hát, pont a múltkor beszélt, ugye játszottunk egy meccset, hogy szerintem ez a kezelőfelület, meg, meg jó, hát most elsőre szokatlan volt, tehát konkrétan ilyeneket nem találtam, hogy hol lehet ilyen előre elmentett guide-okat betölteni egy-egy hőshöz, de, de viszont maga ez az egész kezelő felület, meg, meg játék, mechanika, ez nekem tetszik. Meg a menü is ugye jó, jó. ebben egyik játékmechanika alatt erre gondoltam, tehát, hogy ugye már a maga ez a kiválasztás, hogy az elején a hősökből tudsz válogatni, meg, meg, meg, hogy tudsz előtte már vásárolgatni, mielőtt elkezdődik a játék. Ja, igen, igen, igen, Látod, hogy ki, ki, mit vett már meg, és akkor nincs az, hogy most mind a két szupport megveszi a kuriát, vagy vagy, vagy ami, ilyesmi, ami azért régen előfordult, vagy, vagy egyik sem. <gül> Bár ezre még mindig ott van a lehetőség. <gül> <gül> <gül> Én arra leszek kíváncsi, hogy a fizikában mi fog változni. Tehát, hogy a, most, ne, most, meg hogy most, mennyire lesz bugos. Igen, igen. Tehát most megszoktad, hogy egy fegyver hogy lő, hogy kell szpréjelni, hogy hova tartod, hogyan van nagyjából a, a, a hitmark, hogy hol kell -e az embert nagyjából, és akkor most ezen, ezen fog-e változtatni Jó. ez az egész. Szerinted meg a hitbox, gyanús, hogy szarabb lesz-e, vagy jobb. Igen, igen. Remélem jobb egy lesz. Gyanús, hogy ez, ez, ez mindegyik változni fog. Remélem jobb lesz remélem jobb lesz, és kevesebb lesz a szerver oldalilag. Mert az, és ez, ez mikor jön? És, ha minden igaz, az Operation az nyáron, és valószínűleg a Source Engine 2 is valahol ott. Lehet, Aha, hogy én, én, én nincs pontos dátum. Igen, nincs pontos dátum, én, én ezt úgy képzelem, hogy szerintem ezt a kettőt így egybe fogják rakni. Hogy van az új Operation, és akkor már ezzel azt fogják, rek már reklámozni fogják, hogy te amúgy a Csé is megújult, és szinte egy teljesen új játékot kaptál. Ami hmm. amúgy nem igaz, de ez, szerintem ez lesz majd. Nekem és én így csinálnám a valfejébe. Kedjön meg olyan milyen játékot fognak még, még kiadni így hirtelen a semmiben, mert a voltnál az, az szokott lenni, hogy ők nem nagyon hype-olnak csak egyszer így azt mondják nézd és itt van vetnek. Inkább ezt csinálják, szerintem. Ja. Tehát most ha kijön egy új csé, akkor az pénzbe kerülne meg minden, most itt meg már van egy működő rendszerük, uh -huh. akkor inkább ezt húzzák fel jobban és, és nem adják ki újra. Jó, mondjuk igaz, hogy ez a csé is olyan, hogy már inkább a free to play felé megy és ott azért elég Sokan nagyon dősek lennének, ha azt mondanák, hogy na akkor most kiadunk -e egy új csét, vegyétek meg. Ja, és egyébként semmilyen itemet nem használhatunk benne, ami benne hát, volt ez őket. Ez biztos, az, az... hogy nem fogják megélni. Igen, az biztos, mert... hogy nem. Tehát, tehát ez nem lehet kikerülni. Tehát a csét egy olyan játék, amit nem tudsz kikerülni. Tehát akárki egy netes lövöldözős játékot a kezébe vesz, szinte mindenki belefut legalább egyszer valamelyik Counter-Strike-ba. Igen, igen. És mivel, mivel globál offenzív már most kinőtte magát annyira, hogy, hogy szerintem az egyik legnagyobb a piacon biztos, hogy nem fog bejönni olyan, hogy, hogy most akkor ő, ő, ő, ő kihoz egy új Counter-Strike epizódot, és akkor a régi is ott maradt. Tehát nem magának csinálna a konkurenciát, igen. és nem, Ezt nem, tud, nem, nem nem fognak átmenni a játékosok, mert nem tud annyit beletenni, szerintem. Igen, igen. Én biztosan, ez annak idején probléma volt a Source-nál is, amikor kijött a, a, a Source, és mindenki pont haton maradt, mert miért mert váltott volna. Mert... Igen, igen, igen. Úgyhogy szerintem ez egy működő dolog. És én, én nagyon várom. Tehát én az operation már nem tudom mióta várom, az a ma jól, megszedem magam megint, jön valami új láda, abból esik két-három darab, és ez már 20 euró, úgyhogy így kell bizniszelni. Ja, jönnek a nagy pénzek. Én foglalkozok operation -ekkel. Csihóvás, Nem, nagyon. Én amúgy nekem azért tetszik, mert most már benne vannak ilyen kóbb küldetések, meg ilyesmik, és azok nagyon jók. Tehát MME-ezni már én sem nagyon szoktam. De, de ezt ez, ez nagyon tetszik. Ez a része. Na és mi az, ami még tetszik valakinek? A Ó, felírtam? hát nekem! Atya úristen! Tegnap találtam, Na. de... Várjál, már most megnézem. Tegnap találtam, de már hat óra van benne. Az hiszem, hogy ez egy új játék itt. Ö, igen, igen. Pedig most... a neve az ismerős. Meghez ismerős, meg ismerős, ismerős valahonnan. Ez akkor mond... Mondja ki valaki, a... hogy ez mi is oda. Ez, Nem, az... ez a Skyforge, ami most érkezett meg Steamre, de amúgy ez már régebb óta létezett. Csak mm. ö, valami tuningos dologba adták most ki, meg PlayStation 4 is megjelent, és így a kettő egyben. Ö, Kiadták újra Steamre, és amúgy, ha most letölti valaki, akkor ingyenesen kap egy DLC-t a Steamhez, amiben van egy teljesen új játszható kaszt, egy-két egy új kosztüm, meg ilyen megszerezhető küldetés, mindenféle hülyeség. És ez egy olyan MMORPG, ami, ami egy kicsit szakít a hagyományokkal, hogy egy szintlépés úgy igazán nincsen benne, és csinálsz egy karaktert, és onnantól kezdete bármi lehetsz, Nem kell klaszt váltanod, nem kell semmi ilyesmit váltanod, mert van benne 10 valahány játszható kaszt, azt hiszem, és azokat. 14-et írt az oldalon? 14, igen, és azok közül bármikor változtathatsz magadon, csak annyi a lényeg, hogy amikor fölveszed az adott kasztot, akkor nincsenek meg a skijeid, azokat kell kihúznod úgy, hogy szörnyeket ölsz. Hm. És az, az egész játék úgy néz ki, mint egy nagy tower defenses pálya hogy vannak ilyen különböző pálya részek, amik ilyen insták, kicsit mint a Path of hogy úgy kellették kimenni, és úgy, ahogy nyitod meg, egyre az újabb részeket, úgy esik az egyre jobb drop, meg ilyenek, és nehezebbeken is újra játszhatod ezeket akárhányszor, viszont itt vannak ilyen sandboxos, nyitottabb részek is, ahol küldetéseket tudsz csinálni, és mindenféle, új kasztot nyitsz meg, akkor azt megint fel kell húznod, és akkor esnek hozzá dolgok, és akkor közben fejlődsz, és az a legjobb az egészben, hogy a fejlődési rendszer az közös. Tehát magát a karakter fejleszted, és hogyha valamit magadra pakolsz, akkor az az összes kasznál rajtad lesz. Ergo, a kasztokat csak úgy változtatod, hogy éppen most mi kell a csapatnak, vagy mi kell számodra, Aha. mi tetszik jobban. Viszont, hogyha mondjuk uh, ilyen pont, ilyen nem XP-t kapsz, hanem ilyen pontokat, amiket eloszthatsz egy ilyen oltárnál, és hogyha ott elég sokat elosztottál, lépsz egy szintet karakter alapon, és úgy fejlődik minden tulajdonságot, de hogyha átváltasz mondjuk hílerről nem tudom, paladinra, akkor is ezek megmaradnak, mert ez közös és nekem ne, nagyon tetszik, ez ilyen nagyon jó poém, mert mindig van az, hogy sosem tudom, hogy mit kezdjek, meg hogyha nem tudom, elvitem egy variort 20-a szintig, akkor ajj, de jó lenne most egy kis varázslóval, és akkor kezdhetem nulláról, és itt abszolút nincs ez, mert van egy közös karaktered, és akármit vehetsz föl, mint hogyha, mint hogyha szakma lenne. És sarkal is a játék arra, hogy, hogy neked mindent ki kell nyitnod, mert, mert olyan nem lehet, hogy mondjuk egyel végig mész, és akkor meg a többit azt meg is kapod. Tehát, hogyha eljutsz egy bizonyos szintig, nem tudom hány pályát teljesítesz, akkor kapsz egy újat, csak ugye nulla skill -lel. tehát két-három skill lesz nyitva, és utána azokkal is kell küldetésezned. De nekem nagyon tetszik, alapból négy kasztal indulsz, egy healerrel, egy dps-sel, egy tankkal, illetve a plusz negyedikkel, amit a steam-esek kaptak meg. Ö... Azt később is ki tudod nyitni, de így a steamers előbb előkapják, és már uh -huh. startnál tudsz vele játszani. Ez is ilyen DPS-szerűség, és, és rohat jó. Tehát engem úgy bevonzott, és rohat szép, és az, ami nagyon tetszik, ez még gyorsan, hogy a, eddig úgy láttam, hogy a free-to-play játékosok nem szenvednek úgy igazán hátrányt, mert van ilyen napi bejelentkezési bónusz, meg mindenféle marhaság, amikért kaphatsz olyan in-game, pontokat, amiket valódi pénzért kellene venned, illetve uh -huh. ezekért csak ilyen kozmetikai cuccokat tudnál kinyitni egyszerre, vagy, vagy gyorsabban fejlődnél, ennyi a különbség. Uh -huh. Na és még, amit még el akartam mondani, hogy az egész játék az olyasmi, mint a Terra, azaz nem targetes harcrendszer van, hanem, hanem TPS, és oda lősz, ahova nézel, oda ütsz, Na, ahova az... nézel, úgyhogy rohadt jó. Ezt még én is kifogom próbálni. Én, én már el is kezdtem tölteni. Amúgy. Igen, kurva jó, én majd ma, most akarok klánt csinálni, csak még odáig nem jutottam el. A jó ja, sineten? És... Kacsin, ja, kacsin. Igen. ja, és amúgy senki ne jegyjen meg, hogyha ja és amúgy rengeteg pálya van benne, tehát, hogy úgy képzeljétek el, mint a King, Kingdom-ra, mint a Candy Crush, van egy ilyen hosszú csík, és azok mentén van a pálya. Na most mentől és... a kedvem, hogy nem... olyan, mint a Candy Crush? Jobb, nem, nem, nem, nem olyan, mind a Candy Crush, csak úgy, hogy a, olyan, olyan a pálya, és az a lényeg, hogy egy ilyen lapon körülbelül 8-9 pálya van, és van, van 10 lap mindegyiken ennyi pályával, amit mind meg kell csinálni, nem csak egyszer többször is, és ezeken kívül még vannak olyan story küldik, amikért mindenféle kosztümöket, meg ilyeniket kapsz, itt sztorinak hívják konkrétan, de az meg egy hosszan átívelő küldetés, és rengetegszer visszavisz olyan helyre, ahol még nem voltál. És senki ne jegyjen meg, mert addig nem lehet partiba játszani, amíg a harmadik ilyen helyet meg nem csináltad alapszinten. Mert én az elején nem értettem, hogy miért nem tudok senkit se hívni, amikor haverom már tudott, aztán, mint később utána néztem, már előrébb tartott, és ezért, ezért lehet hogy partizni. Aha. De rohadt jó játék, mondom. Tehát nagyon jók a képességek is, nagyon kézre kézreáll az irányítás, nem lagzik. Tehát, hogyha tényleg ütsz vagy, vagy lősz, akkor nincs az, hogy, hogy, hogy belagolna valami. És mondjuk most elég sokan vannak a kezdőhelyeken, úgyhogy eléggé farmolják a bosszokat, meg a szörnyeket, de elég jó a riszpan. Tehát mondjuk egy fő bossz, az nem tudom, 10-20-30 másodperc alatt spanol. Vannak rédek is, odáig még nem jutottam el, mert gondolom az a kicsit nagyobb dolgoknál van, de tényleg nagyon ajánlom mindenkinek. Ingyenes, rohadt jól néz ki, jól fut, és tényleg tökéletes. Nekem ez az egész koncepció tetszett már az elején, hogy nincsenek szintek, hanem van egy karaktered, ami minden lehet, és nem is az, hogy minden lehet, hanem minden kell, hogy legyen. Minden ez, is. minden is igen. De, úgyhogy ez, igen, ez kicsit. Ezt. Érdekes. Úgyhogy, érdekes. Úgy, úgyhogy nekem nagyon bejövő. kicsit ja. nekem a Skyrim jutott eszembe róla. É, kicsit még olyan igen. Főleg nekem azt tetszik, hogy nem csak ezek az insták vannak, tehát például megijedtem, az elején úgy indult, hogy ilyen instákba kell menni, hogy ez olyan lesz majd, mint a GV1 volt, hogy van egy, vagy a vagy a Patofex hogy van egy központi hába, ahol tök sok embert látsz, kimész, és egyedül fogsz megdögleni az unalomtól. De szerencsére vannak ezek a, ezek a nyitottabb részek, és úgy működik az egész küldetésrendszer például, hogy nem kell ide-oda futkoznod, hanem kicsit olyan, mint a GV2, hogy odamész egy helyre, ott kéri, hogy mi a küldetés, ha azt megcsinálod, megnyomod az F-et, és megkapod a bónuszt, és mehetsz tovább. Nem kell felkiáltó jeleket keresni, nem kell attól félni, hogy valamiről lemaradsz, meg, meg ilyenek, úgyhogy. És érdemes mindent megcsinálni, mert csak úgy ossz a pontokat, így ömlik a nyakadba a jó jócuc. Nekem a harc rendszeret tetszik, most elkezdtem róla egy videót nézni, hogy kell vele. És igen, akkor. Ezeket amúgy én is nem szeretem. Nem tudom, én ezt tudom. lehet próbáltam, vagy, vagy nem tudom. 14-es játék azt hiszem, vagy 13-as. 14-es ja, talán. Nem De kellem, ez szerintem, szerintem grafikailag egy kicsit varták, mert nem hiszem, hogy 2014-ben egy ingyenes MMO így nézett ki. Legalábbis nekem ez így nem nagyon rémlig. Ja, és arra mindenki készüljön fel, hogy rengeteg a seg és a csöcs. Tehát az nagyon durva, a fizika az alap, hogy benne van, ugye? De szerencsére nem ilyen nagyon túltolt japán, úgyhogy lehet, hogy ez neked nem fog annyira bejönni. <gül> hát, <a> fele vigyel. <gül> Miért vetted el a kedvét? Ja, azért Aha, Le, le, le én nem is. Jaj, ja. is törlöd. A steam letörlöd, mert vége. Mindennek. Formázza a vinyót, amire lehetett. Visszamondod a UPC-t. <gül> <gül> És, <nem az. gül> És újra gondolod az életed. Igen. Na, úgyhogy ennyit akartam. Ezt töltsétek, a szörváriumot meg törőjétek le a francba. Igen. És ezt is addig töltsétek le, amíg két hét múlva le nem alázott teljesen napsága. Akkor, szívrol, akkor, akkor szívrolmat fogok Igen, kapni. mi ki utána rájön, hogy ez a játék sem jó? Ne, most engem már tényleg nagyobb emhozott, és, és úgy eltöltöttem vele, nem tudom, azt a 6-7 órát, hogy ilyen, már, már most jár, azon jár az az, mit kell még benne csinálnom, hogy előrébb jussak. Tehát kicsit, kicsit addig. Hát, mit fizetni? Jó sokat Ja, igen, igen YouTube persze. Youtube-t, én ne viccelj. Jól néz ki. Viszontok, ezt túl Így van. Na jó, Na, nézzük meg, mondját, hogy akkor... Akkor nézzük meg, hogy ezzel szemben a Mass Effect miért volt nem olyan jó. Igen, a Mass Effect nagyon érdekes volt, ugye, megjelent egy ideje. Most az azért, hogy most hozzuk elő, de igaz, hogy még nem játszott bele egyikünk se, de már annyi képanyagot néztünk róla, meg megy ez a vieség, ami, ami már az elején kijött, hogy hogy hát rondák benne a karakterek, és nem csak rondák, de az animációk is szörnyűek. És megjelent egy pár videó erről is, és egyet így megnéztem, hogy azért ezeket a karaktereket, tehát a is tudom, hogy hívják a fő karaktereket benne. Már nem se párban, mert úgy... Rider család az ikertes. Rider. Azt hiszem Rider. Igen. Kéztem a végigjátszást, van egy... és ennyire nem maradt meg benne. De sem. úgy van, van, van a nevekből, én sem tudok semmit. Van egy férfi, meg egy női karakter, és azok úgy hát nem néznek ki olyan rosszul a valóságban, mert ezeket modellekről mintázták, de hát különösen a nő sikerült valahogy eszméletről csúnyára megalkotni. Tehát így, hát eleve az arcszerkezete ilyen érdekes, és az összes női karakternek kiválasztasz benne. Ilyen, Csodálkoznak. Hát meg úgy tényleg hanem nagyon fura arcok vannak benne. És ez, ez mennyire érdekes jelenség, hogy ez a, ez, ez a rondaság, ez, ez valószínűleg szándékos volt benne, mert hogy már annyira eltolták ezt a, a videojátékos karaktereket abba az irányban, hogy mindenhol jó nő, meg jó csávó van, hogy itt a Mass azt akarták, hogy itt mindenki érezze magát. Jó, hogy nézd meg ennél a karakternél, még én is jobban nézek ki, vagy nem tudom, hogy mit hát szeretek nem a szere 600 kilós, nem tudom, nem, nem tudom. 50 cent is törpe. De itt ilyen Érdekes, érdekes múltics az, az úgy, unalmas lett volna. Ja, az mondjuk, igaz. Meg a tekinteteket is az elején ez volt a nagy probléma, hogy mindenkinek olyan üres volt a tekintete, mert vagy a szemeket nem dolgozták ki. És tényleg mindenki úgy nézett ki, mint egy ilyen nagyon elcseszett baba. Ez viszont már azóta kipecselték, tehát folyamatosan pecsengetik a, a dolgokat. És a rájni egész jól amúgy. Ja És ja igen, tényleg a peső eszembe, hogy ezt a női karakter rondosságát is úgy csinálták meg, hogy amikor kijött a játék, akkor még úgy nagyjából kinézett valahogy, viszont az első patch el szándékosan csúnyítottak rajta. Tehát így látszott Most rajta, hogy, hogy direkt rondább lett a, a karakter. Úgyhogy így nem tudom, érdekes egy érdekes egy álláspont, hogy akkor mit csináljunk a játékba a karakterek kinézetével. És a kiményegy karakter, amit választani lehetett az ilyen eszméletlenül furán néz ki. Nekem azt tetszett, a, néztem róla a streameket, meg ilyeneket, ahogy futottak a karakterek. Tehát, hogy így, így nem fut senki. Olyan, hogyha a vállukat így direkt hátra húznák, és ilyen, mint valami elcseszett T-rex, vagy én nem tudom. <gül> igen, erről is voltak vittes videók, amikor futott valamelyik. Igen, igen. Tehát, de ez már a régi Mass is érdekes volt. Tehát én azt vettem észre, hogy már a régi, régi a Mass is az volt, hogy ott is lehetett női karaktered, meg férfi karaktered is. Viszont én férfi karakterrel voltam, és hát elég nőiesen futott. Valószínűleg úgy csinálták meg, hogy vagy belőtték középre a, az animációkat, hogy ez jó lesz mind a kettőnek. Igen. <laughs> és akkor itt nézték. Tehát lehet, hogy a férfinál ez kicsit nőies lett, a Igen. nőnél meg kicsit férfias. Igen, valahogy így, így oldhatták meg. Mondjuk ott még jól néztek ki a karakterek, mert néztem videókat, milyen női főszereplőkről, azok nem néztek ki rosszul, de hát ott nem volt koncepció még az elcsúnyítás. Valahogy. Változott a világ. Ezt is megértük, hogy most már a videójátékokban nem ilyen Dékosaras kosaras csajok vannak, meg ilyesmi, hanem ott hát igen. Viszont van itt a múltból nekünk egy játék, ami most jött ki PC-re. Hát ott ezt túltolták. És ott aztán van kosár. Bőv. Igen. Hát így hirtelen megjelent a bajonetta a PC-re. De amúgy én, én most belenéztem, a gépigényében, nem tudom, hogy azt figyeltétek-e. Most, most nézem. Mert Szerintem nem mert túl ugye, nagy. Mert ugye, mert ugye, de, de hát, nagy. ahogy vesszük ezt a nagyot, tehát, hogy én a GTX 570-et minimum kártyának egy kicsit erősnek érzem. De hát azon képest ez egy elég régi játéknak a PC portja. Vala, valami szépes játék. De ez nem csak port. Hát, hogy a... Ja, oh, itt, hát itt persze, feltuningolták, fel gondolom, csak, csak egy picit úgy erősnek érzem. Kicsit amúgy tényleg érdekes. Mm. Jó, de hát itt a, a, már magán a nőn annyi textúra van meg a feszületek, hogy ezt muszáj Jó, hát ki, persze, persze, persze. És Itt is a fizika tudod, számolni Igen. kell valahogy ezeket a mozgásokat. Itt csak az a fizika van amúgy. Ja. És amúgy? és állítólag a Platinum Games tervezi, hogy a többi játékát is kihozza a PC-re szépen lassan. Tehát valószínűleg jön a Bionetta folytatása, meg volt az a Vanquish, amit mindenki imád. Ilyen konzolos cucc. Akkor ja, ezért maradt ki nekem az is. Mivel ugye, ez PC Master Race ezért? Hát igen, igen. De amúgy ez, ez a Bajonetta például pont egy olyan játék, ami, ami engem amúgy érdekelne. Tehát ez a Devil May Cry vonal igen. Egy, egy picit elborultabb világban. Mondjuk a Devil Nem May Cry az... újrafeldolgozásra, ami kiött az nekem nagyon bejött. Az jó igen, volt. Az, az, volt. az nagyon is szeretnem, azt, azt én kijátszottam. És akkor az... én de féldöm, ha félbe Annak hagytam. a storia is tetszett, a játékmechanika is jó volt megcsinálva benne minden, tehát ez, ez tök jól hát ez majdnem majd úgy ugyanaz, csak nem férfival, hanem egy nővel. Igen. Aki ráadásul az a speckó képessége, hogy amikor nagyon erős lesz, akkor levásik róla a ruha. Igen, ez, ez csak jó lehet, tehát így ezt, ezt nem ja, lehet jaj. elrontani. <gül> <gül> Mondjuk az árazásra érdekes, hogy ilyen 20 euró lett. Ami így nem is tudom mit gondolják, mert egyrésztről ez egy manhajégi hát, játék, más, másrésztről meg... Meg azért, ja, elég valicht el, gondolom meg. Ami viszont tök jó, hogy izé, hogy ez a Digital Deluxe Edition. Igen. Tehát hogy ebbe, jó, hát főleg. még kevesebb ruha van rajta, vagy ez hogy Tehát mi mi, mi igen, a jó egy igen, ilyen, ilyen játéknál? Jelentosan. Igen. Tud, és megjelenik rajta a nagy kabát DLC, és akkor ah, Jó, most már ő is jó az elején, azt, azt senki nem váltja be azt a kódot. Jaj, jaj, tényleg. Azért fizetnek, hogy ne legyen. Igen. De egyébként jónak tűnik így. Nem, ugye ez tényleg, én egy hogy nem volt eddig PC-re. Nekem ugye az egész promó tetszett, amikor a Platinum Games bejelentett április 1-én, hogy megjön a Bajonetta ja, PC-re, és kiadtak egy Bajonetta 8-bit nevezető ingyenes játékot Steam-re, <gül> amit én ki is jártam, mert volt benne egy-két achievement, mert mindent tök jó pofa voltam, hogy semmit nem tudtam megcsinálni, csak ugrani, meglőni. És akkor rá, két-három napra, meg semmi bejelentés, egyszer csak puff, Steam új megjelenések, Bajonetta. Aha. Hát igen, április elsőjén első én első. első neked bejelenteni elég kockázatos, igen, mert senki nem, nem fogja komolyan verni. Április elsőjén az összes híroldal kerülni kell, tehát olyankor nem szabad melezaladni a hírekbe. Volt olyan, hogy így tekerem reggel még akkor használtam RSS olvasót, és így tekerem, ú, a, ja, ah, bekattintam, így a ja, nézem a dátumot, oké, elő. <laughs> <laughs> igen, mostanában szokás túltolni az április elsőjét. Igen. <laughs> Végi a Mondjuk azt szeretem, amikor a kiadó vagy a fejlesztő hülyéskedik, de például amikor a, az újságírók próbálnak nagyon erőltetett poénokat kitalálni egy hosszú cikk formájában, az, az, az már néha nekem kicsit sok. Szoktak amikor minden olyan? csűrnek csavarnak. Hát sajnos igen. A krikbét mostanában az nagyon divatos. Az az mindig, az megy. Meg, meg valami visszatért a divatba, ami régebben kiment belőle, ez, hogy most demók jönnek mindenhez megint. Eddig is hogy volt ez, a, a, ez amúgy fu furcsa, amúgy, hogy ugye eltűntek egy időben. Hát most már inkább az open Beta volt, nem? Az, az volt a hát, nagy divat. Végül is, ja. De igen. De mindenhez, igen. tehát például egy direkt ilyen single playerre kihegyezett dologhoz, mint hogy ki is mondjuk igen. a 15-2. Tehát igen, például ott most egy ott, ott nem voltak. De ezt miért nem megjelenés előtt? Tehát nem, nem értem. Az nem lenne amúgy a legcélszerűbb. Mert akkor hát nem volt olyan állapotban a demo sem, hát hogy lehet, meg tudják mutatni. Lehet, tehát most lett kész a demo. Igen, el kell adni valahogy játékot megint. Megvégül is nem vették nyelv. Régen mondjuk pont ez volt a jó, hogy ugye kiadták a demót, kipróbáltad, egy az láttad, hogy fut a gépeden, kettő láttad, hogy tetszik-e neked. Igen, és most szerintem már ez annyiból változott, hogy most már a demo az szinte csak azért kell, hogy lásd, hogy fut a gépeden, mert most már Youtube-on, meg ugye az internetnek, hála, Csatló, a, aknyi nyomás kapsz, hogy már el tud dönteni ez alapján uh, Én még emlékszem, hogy a Warhammer 40 ezer Space Marines-nak a demóját toltam végig, vagy egy csomószor, mert az annyira bejött, és tök beálltam a játékot, amikor megjelent, mert Ahhoz még jött, jött ki akkor demó. Fú, meg arra emlékszem, hogy a, a Open OpenB, tehát mennyire nyomtad, és mennyire tetszett, hogy jön a játék, és, és aztán meglett, aztán... aztán jel... <laughs> jobb lett volna. Most átkötöttél a vonalőrre? Ja nem, nem, já, szerintem, nem hogy... most csak, csak láttam, hogy ez jön majd, ezt ehhez jutott igen, eszembe. De hogy, igen, ahhoz hogy tényleg... is volt Open Beta. Igen. És az... egyébként az a mai napig egy jó játék, csak uh, kicsit átalakult mostanra a, a, a dolog. Szerintem egy szar. A, tehát a Ubisoft nem szeret olyan nagyon gyorsan fejleszteni játékokat, úgyhogy uh, páran, páran el is pártoltak a játéktól, mert nem nagyon vettek ki a vitt benne olyan dolgok. Azt És néztétek, Hát így a visszajelzések hogy... át is csaptak negatívba elég hamar a steam azt, azt néztétek, hogy valaki összeszámolta, hogy mennyi pénzt kellene elkölteni ahhoz, hogy mindent megszerezzenek? Hát a igen, játékba. de az egy fasság. Tehát most ez olyan, mint egy free-to-play játéknál, hogyha kiszámolod, hogy most akkor mennyibe kerülne. Hogy... Igen, de ez egy 60 izé. eurós játék, <gül> Az igaz. De itt mondjuk nem akarsz mindent összegyűjteni, mert ez igaz. A, tehát a, ennél a játéknál a cuccok nagy része az a szar. Igen. Hát, ha fel akarsz tuningolni egy karaktert, akkor jó, kell bele időt tenni, de így kapott folyamatosan a cuccokat, zúzott be, meg mit tudom én, léptetett, tehát hogy fejlesztett tovább a, a meglévő cuccokat, azért így össze lehet hozni. Viszonylag, záros időn belül úgy is, hogy nem dobálsz bele pénzt. Nem tudom, nekem ezzel a játéknak a rendszeréves semmi bajom nincsen, nekem csak az a baj, hogy ez, ez free-to-play játékrendszer, amit egy 60 eurós hát játék használ, ami, ami nem csodálom, hogy átcsapottam úgy negatívba. Tehát most hiába fog jönni majd a sok ingyenes, most mondták, hogy majd jönnek új frakciók, talán meg karakterek, meg ilyenek. Ez tök jó pofa meg minden, de attól lesz, hát szerintem már. Hát azt ezzel is, mint a Rainbow Six-nél. Tehát ugyanaz a, a mechanika, hogy jönnek majd benne a karakterek, és akkor azokat is meg lehet lenni. Ez az, az jós. E, játékbeli cuccért. Az jó az el, is fog. és ez, ez meg lehet, hogy, hogy annyira nem. Ezzel most az a Mert probléma... Amúgy a, amúgy a Rainbow Six-nél is eléggé elég ott van az, hogy, hogy azért fizes. Hát ott igen. Itt így szépen hangzik az, hogy ki lehet azt állokolni ingyen, de mikor így kontrasztba helyezett, hogy mit tudom én, például ha már így állokoltál egy pár operátort, és azt mondod, hogy mit tudom én, az utolsók azok már ilyen, azt hiszem frakciónként talán ilyen 2000 csimpitalér körül mozognak, és amikor meglátod, hogy az új, vagy az új szezonban érkezett hős, meg 25 ezer, akkor azért úgy kell farmolni. Hát elég sokat, igen. Jó, de mondjuk gondoljatok bele, hogyha úgy működne, mint a foranőrbe, hogy kinyitnátok, és utána még farmolni kell azért, hogy kapd hozzá a fegyvereket, meg a kiegészítőket. E? Hát jó, ott a kiegészítőkért itt is kell. Ott ja, a kiegészítőkért ott is, is, is kell. Ott, is kell. ott van le? egy hát, alapfegyvered. Ha te, te társat akarsz rá, meg, meg irányzékot, meg, meg létrehozást, ezt mindet meg kell venni külön. Tehát mekkora nézd, de azt nézd úgy, hogy körülbelül egy operátor az, az, tudom én, még plusz egy olyan 1500 tallér. Ja, én azt hittem, hogy ez úgy megy, nem, hogy, me, hogy megveszed az operátort, megkapod a fegyvert, és akkor vannak ilyen fegyvert, ilyen, ilyen challenge-ek, hogy mondjuk nem tudom, ő meg 20 embert Google va most ne, mondtam valamit, nem, és akkor nem, kapsz nem, faktumplit. Nincs, nincs, nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. nincs, pontból kell mindent megvenni hát Akkor Meg kell venni. Azért mondom, hogy azért ott is azért Szépen hangzik az, hogy ki tudott te azt magadnak gyűjtögetni játékkal megszerezve, de, de azért, azért inkább a felé hogy ki tudott te gyűjteni, de vedd meg. Jobb lesz neked igen, is, meg igen. nekem is. Mondjuk lehet, hogy ez a formulás is kevésbé lenne frusztráló, hogyha a játéknak lenne egy stabil és sokkal jobban kidolgozott PVR rendszere. Tehát nem csak az, mint a Rainbow Sixbe, hogy a, a csaló ellenfelek ellen mész be, hanem valami, valami sztori, de nem olyan, mint ami van a forránőrben, hanem valami normális. Vagy lehetne normálisabb, hosszabb kópmissionöket csinálni, és úgy is. Tehát nem csak online pvp lenne, jól kidolgozva, hanem, hanem ez a része is. Hát azt tudom, mennyit dobna rajta. É... Mert szerintem egy idő után rohad frusztráló, hogy mondjuk szétcsapnak. Tehát, hogy oké, okay, hogy ők már rengeteg órát belültek, tök jó, te meg mondjuk most kezded, és szerintem, hogyha az első 10-20-30 órában nincs sikerélményed, akkor utána már nem fogsz visszamenni a játékba. És már lehet, hogy sokat mondtam ezzel a 10-20 Hát lehet. Agen mondjuk a Rainbow six az van, hogy, hogy én annyit nem játszok vele, hogy unlogkolgassak normális dolgokat. Én de fizetni, meg, fizetni meg pláne vele. nem akarok azért, mert annyit nem játszok vele. <gül> tehát hogy én így pont... Amúgy igen, te én is valahol így vagyok. Például nem egy rossz játék, csak így nincs meg az az élmény, mert akik meg játszanak vele, azokon lehet érezni, hogy ők nagyon sokat játszottak vele, akik kellene így néha. Hát igen, tehát én is, hogyha én nagyon ritkán leventével elmegyek játszani, hát. összesen... is ja. én hát is velem szoktam. Igen. Szegény szív velem. Míg én csak így megyek bele a vakvilágba, addig, tehát levent ó, lőjük ki a kamerákat, hogy hol van kamera. Igen, ez én is ki vagyok akarnak, tehát így elindul, és így látom, hogy belelő a vegéből a de olyan helyre, ahol én nem látok semmit. Ja, és én ugyanígy vagyok. Igen. Nézem a streameket és belelő valahova egy lába felé, és egyszer csak kap 10 pontot. És akkor mi van? Igen, Ennyi. Az egy kamera. Mindig kérdezem tőle, hogy akkor most hova, hova védünk, mi honnan fognak, azé, hova tegyük az erősítést, honnan menjünk be, és olyan taktikákat mond, hogy én csak nézek, hogy mi van, meg, hát így, meg hogy hogy menjek ki, hogy mit tényleg, ugye van, ott is van valami minimális lag abban, hogy a, azt hiszem, hogy ha te figyeled az ajtót, és valaki kijön, akkor te hamarabb meglátod őt, mint te téged, meg ilyen. ilyen, Igen. ilyen tég, ő már nagyon benne van, tehát neki amúgy van, van már benne, vagy két órája, tehát így több, mint nekem. K két órája? Ez most ilyen erős, erős túlzás. <gül> <gül> nagyon hát, erős de, volt. Ő, ő, ő azért úgy nagyon benne van már a dologban, és, és fú, tehát nagyon durván bele lehet arra feszülni. Bele-bele. Egyébként a forranőrnél is ez az egyik nagy probléma, hogy hogy Lemozoltak azok az emberek, akik csak így eljátszogatnak vele, és maradt a hátkor réteg, úgyhogy aki belép azokból, akik csak így eljátszogatnának néha van, azok így szapnak PVP-be. Igen, igen, igen, igen. A másik az, hogy a balans az ugye a Ubisoftnak sosem volt nagy erőssége, és a Forrönnél is ez a probléma, hogy megcsinálta úgy karaktereket, hogy nagyjából nincs értelme lenne játszani. Tehát így a bajnokságot is az nyeri, mert, mert ilyen ámban ez szar lett az egész. A szerverek már működnek legalább. Nem tudom, ma pont próbáltam, és ma nem volt vele probléma. Azt mondtam, hogy ma pont próbáltam, és ma nem voltak szerverek. Nem, nem ma nem volt probléma vele. Ma működött. De tudod, már nincs annyi játékos, hogy azért írják ja, a szerverek igen, a gyűlődést. Így, azért, igen, tehát a gondolom a startnál mindenki behúzta és indult neki, akkor voltak szerintem több tízezren egyszerre. Hát most meggondolom, mennyi lehet napi ezer, kétezer játékos körülbelül. Hát a fele tudja. Lehet, hogy még Ezt annál is nem hát fe... Nemrég arról voltak hírek, hogy a felére csökkent a játékos bázis. Elég gyorsan. Most meg ugye, hogy nem nagyon balanszolnak, meg az rd sem úgy jönnek, hogy kievítsenek olyan dolgokat, amiket ki kéne. Most meg emiatt, meg hát negatívba is szint szint mentek a visszajelzések. Úgy, mondani, a egy órával ezelőtti, vagy hát inkább mondom, 24 órás csúcs, az 4560 játékos, míg a az all time csúcs az 45.923, tehát azért itt is erős 9%-os. Mondjuk nekem is úgy van meg, hogy Uplay-en csak, tehát az nem számít bele ebbe. Hát jó, de most nagy átlagban beszélhetünk arról, hogy, hogy egy olyan 90 százalékot esett a ah, játék. Hát igen, ez mondjuk reprezentatív a Steam-er, ott veszik meg a legtöbben. Igen, igen. Meg hát most manapság rajtad kívül kihasznál Uplay-t. Hát mindenki mi van, is azt indítja el, úgyhogy igazából. <gül> És most amúgy az a durva, tehát ez a játék két hónapja jelent meg. Hát de ha megnézitek, mostanában elég sok játékkal van ezt, hogy felkapják, Igen. jól el van vele a nép, aztán szépen így Ez Ezt most nem is hype annyira, nem? Vagy hát meg, amikor ez meg is sebbet, azt mondták, rendesen. hogy nem rossz játék, nem rossz, csak a rendszer az kicsit farmolós. Tehát ez, ne, ez, ez nem bukott akkorát úgy minőségben, mint mondjuk a No Man's Sky. Hát nem, akkor hát valóban jó. nem. Meg, meg annyira nem is volt felhájpolva. Tehát erről Nagy... mindenki mondta, hogy na, ez egy tök jó játék lesz, várjuk, aztán meglátjuk meg minden, és akkor ahhoz képes meg egy ilyen közepes valami lett. Szerintem még egy jó pár évig mondhatjuk azt, hogy semmelyik játék nem bugik akkor át, mint a NoSkyB. Most most így De ezt mi hogy megmondtuk egyébként? Ezt Igen, nem, az nem el, mi, mi, Igen. mi azt mondtuk, hogy ez... De én azt meg fogom lesz. venni, a le lesz száraz, mert az egész jól. Já, addig lehet, szetek. hogy meg is csinálják. de lehet, hogy lesz benne tartalom. Jó, mindig, ilyen... mindig nem az lesz, mint amit ígértek. Ja, hát de... az, az, az sose lesz belőle. Most amúgy ilyen kíváncsiságból megnéztem, tehát hogy mekkorát bukott ez a játék. Kezdem a nagyobb számmal, tehát az all-time csúcs, amikor a legtöbb játékos játszott egyszerre, az 212321. Ez egy átlagos szerda. Szép nem. és, igen, igen, és ez, ez volt a, a legjobb. Leg, leg, leg, leg a 24 órán belüli csúcs pedig 1369. Én még azt is sokkal Igen. Jó, mondjuk lehet, hogy valaki annyira behúzott, hogy akkor most felfedezünk mindent, az ők el lehetnek egy darabig. Nem tudom, amúgy itt időről időre, tehát, én két negatív hónap után azért becsúszik egy egy pluszos, tehát amikor egy kicsit fentebb megy a, hát a egy játékhoz, szóval. az update, Lehet, igen. lehet jön valami tartalmi frissítés, vagy valami, de hát mindegy, az a játék, ez meghalt. Hát, ja. Még azt, azt látom, hogy, hogy még próbálkoznak a készítők, mert például most múltkor adták ki, hogy autókat is tudsz már csinálni, meg bázist építhetsz, építhetsz meg ilyenek. Szóval azért látszik rajtuk az igyekezet, csak hát ja, az elején rontották el a dolgokat. Hát, csak ezt, ezt már utólag igyekezni annyira nem jó. Igen. De igen. Igen. Igen. az árazást, valakinek... meg az ígérgetést. Pont, pont ezt a ami amikor kiveszel valakinek a zsebéből 60 eurót, utána már ne igyekez. Hát nyilván igyekez, mert azért csak kivettél a zsebéből 60 eurót, de, de azért, na. Hát igen, ezt sosem fogjuk elfelejteni, az biztos. Ja, de legalább még dolgoznak rajta. Igen. Bár ennyit azért nem. De az a baj, tényleg az volt a gond, hogy túl sok mindent ígértek a zeneim. Hát ja, tehát ott nagyon. Tehát a villagos eget is leígérték. És, és De rége készítük a No Man's t és most így hogy visszajött. És Ahoz, is, így jók vagyunk benne, és, és nem? volt csapjuk érted, hogy ez milyen szor. De ahogy, ahogy nézem, ez egy best adás, mert a következő téma is jó lesz. <gül> jó, igen. Ja, igen. De tényleg a Microsoft-ot mondjuk, hogy mi történt. Nem, én ezt a hírt ezt azért raktam bele, mert ezt nagyon jól fel lehet vezetni úgy, hogy a hír az az, hogy a Microsoft vonolta az emul emulátorokat a Windows Store-ból. És én erre rögtön az jutott eszembe, hogy voltak emulátorok a Windows Store-ban? Tehát, hogy így... Ezt, ezt <gül> hogy ezt valaki megtalálta. De azokat ah. volt nem találta, meg. Igen, valaki De. megtalálta, és egyből rájöttek, hogy... De szerint jöttem, igen, nem. igen, egy ember letöltött egy emulátort, és akkor ők is nézték. Srácok, itt vannak emulátorok azokat, most vágjuk már ki innen. Én ezt a hírt ezért tettem be. Hát, ugye, úgy, az emulátorok, ez egy, ez egy nagyon érdekes témakör. Tehát, ahogy itt a cikkben is írják, ez egy, ez egy viszonylag szürke terület. Tehát, Igen. Tehát, oké, hogy te csinálsz egy emulátort, ami úgy működik, mint, a, mint egy másik rendszer, amit valaki egyszer már megírt. De igazából az, hogy te lemásolod és ugyanazt csinálj, onnantól kezdve már bizonyos szerzői jogokat megsértesz, plusz most induljunk egy Nintendo emulátorból, aminek Igen. volt régen a kis sárga kazettája, azt a büdös életben nem fogod tudni beleszuszakolni mondjuk egy laptopba, míg mondjuk a még mondjuk a emulátorral el tudod játszani a Nintendo-s játékot, de ahhoz valahogy be kell szerezni a azt ja, a játékot, a játékot ott, ez, me, ez, ez megint felvett bizonyos jogi kérdéseket, tehát nagyon, nagyon ingoványos volt alapból az ilyen területen, Te, tehát nincs is igazából ez a kiforrottan sikeres emulátor, Ugye. fejlesztő csak mondjuk, a, mondjuk a Nintendo-nál egy az egyben az, az álláspont, hogy az kalózkodás, és valahol igazuk van. Tehát nem igazuk lehet van. Nem beszerezni úgy ilyen a játékot, hogy az legális legyen. Csak az a baj, hogy szerintem sokan ezt nem érzik annak, mivel mivel egy olyan játékot kapnak PC-re, ami nincs PC-re, ergo, ez nem az, hanem Aha. ez csak úgy jött. Szerintem sokan így gondolják. az. nekik hát nincs, -nincs választásuk, ha úgy veszik. max az, hogy megveszik a konzolt, és akkor azon az csűrik. De amúgy ez szerintem is kalózkodás, és nem baj, ha eltűnnek. Tényleg tök jó pofa, hogy mondjuk a, a Zeldát játszott PC-n, ez tényleg tök király, meg minden, de tényleg, hogyha Zelda-zni akarsz, akkor szerezz be egy Nintendo-t. Ja. Ez ilyen. Ugyanis kevés játék van nintendo így van. O, arra, az arra, amúgy, arra fölösleges emulátort készíteni. Kell venni egy és akkor kész. Megmúlva. És a szkorpiós én... játékokkal mi lesz? Én, én azt nem tudom. Ezt, ezt én írtam fel. Ezt én írtam fel szerintem. De azóta ja. már abszolút nem releváns szinte. Miért? Tehát az, tehát az a durva, hogy kijöttek, <gül> ugye bejelentették az, az Xbox uh, Scorpiót, és hogy most majd megtudunk róla annyi mindent, és tök jó pofa, mert két dolgot nem tudtunk meg, ami a legfontosabb, hogy egy, hogy az fog kinézni, kettő, hogy mennyibe fog kerülni. Mm. És uh, azóta már kijöttek hírek, ugye, hogy elméletek tényleg, tudni fogja a határa floppot, és láttunk egy képet is, egy devkitről, amit elküldtek egy fejlesztőnek, és a fejlesztő váltig állította, hogy uh, amit ígértek, az benne van és elfér egy konzol méretű dobozban, tehát nem kell hozzá egy gépház méretű valami, hanem tényleg egy, egy, egy konzolt fogsz kapni a pénzedért, ami tudni fogja azt, amit mondtak, csak az a kérdés, hogy mennyiért. Hát igen. Sok nem hát. tudom, nekem ezzel megint csak annyi bajom van igazából, hogy annyival sokkal többet nem tud, mint hogy még egyszer vegyél meg egy 120 ezer forintos gépet. Ha 120 ezer lesz? ha, tehát nyilván, mert most ott körül mozog az izének az ára, nem? Igen, igen, csak közben megnézték, hogyha mondjuk az Xbox-nak a Scorpio-ba belepakolunk egy-két dolgot, amit tényleg ígértek, akkor, hogyha mondjuk egy kicsit veszteségesen is árulod, az 200 alatt nem fogod megúszni. Mert igazából én itt, ahogy nézem, van itt egy kéva. PS4 az mennyi egyébként, mert adjából ezen a 130-120 kicsi... azt hiszem 100 Most egy táblázatot nézek, egy kicsit talán gyengébb is a PS4 Pro-nál PS4... azt pont ezt akartam mondani de hogy nem itt itt van az összehasonlítás az Xbox One-ban volt egy 1,75 GHz-es 8 magos proci a PS4 Pro-ba tettek egy 2,1 GHz-est a, a Scorpio-ban meg a 2,3-ast tehát a skorpió lesz legerősebb, mert konkrétan így is reklámozták, tehát azt mondták, hogy ez lesz a valaha készült ja, tényleg, legerősebb néz konzol. néz volt a rajta valamit, igen. Tehát Na, nem tudom, te, azt hiszem, kettő floppal, vagy valami egy egész valamennyivel tud majd többet összesen. Azt nem ez, ez olyan szép és jó, de most akkor vegyék kétszer egy konzolt, hogy egyszer működjön. Igen. Hogyha hát ezt ez meg ez tudják el oldani száz körül, mint a PS4 Pro-t, mondjuk árban, akkor tök jó. Az is magasabb jóval szerznál, tehát már inkább 160, nem? Vagy most egy PS4 Pro, lehet már ezt kapni itthon? Már de most volt akcióban Ausztriában, mert öcsém szerezni akart magának, és az volt 350 euró. Mennyi az került annyiba. Be? Tehát az olyan 100 körül volt, mondjuk. 100 valamennyi. Aha, jó, az olyan 110 körül volt. Hogyha, ha mondjuk, ha jó, jön, még nem is lehet kapni. Uh -huh. Azt nem tudom pontosan, hogy lehet-e vagy nem. Na mindegy, hogyha azt mondom, hogy ha mondjuk a Skorpió kijön itthon mondjuk max 150-ér, az már tök jó. Hogyha ennél többért, akkor, akkor... De végülis lehet, lehet. Most ja, fogja nézel. megvenni. 115-ért lehet kapni egy, egy alap cuccot most így. 1 terabajtos PS4 pro -t. Ja, úgyhogy lehet kapni. Hát igen, nagyjából ezen az áron kéne belőni a Skorpiót is. Ráadásul az is probléma itt a Microsoftnál, ez a play dolog. Hogyha most valakinek van egy atom brutál gamer PC-e, és azzal játszik, amivel akar, és mondjuk tegyük fel, nem hányja el magát a windows tól úgy, mint mi, hanem tényleg még azt is használja, akkor mi lesz az, ami rásarkalja arra, hogy vegyene Skorpiót? Mert most jelen pillanatban semmi. Igen, tehát nem nincsen célközönsége a Skorpiónak, erre akarunk kívkodni? Hát, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Igaz? A Microsoft az most, most nagyon elment abba az irányba, hogy ugye most így egy picit így felvezessük a, a következő hírt is, tehát hogy ők nagyon össze akarják húzni a PC-t meg az Xbox-ot. Ebből kifolyólag, tehát ha valakinek van egy brutál PC-je, felesleges lesz venni egy konzolt, mert most nagyon nyomják, hát igen, hogy, az hogy az ugyanaz, tehát nem lesz exkluzív cím, hanem, hanem akkor az play anywhere, és akkor az nyomhatod konzolon, nyomhatod PC-n, úton, útközben, útfélen, fejen állva, bárhogy, és akkor ezáltal nem lesz húzó erő mögötte. Mondjuk ez, ez lehet, hogy csak Magyarországon ilyen probléma, hogy ó, kivesz ilyen drágálni szét. Egy Xbox skorpiót. t de most ha megnézed kint külföldön, lehet, hogy az van, hogy lehet. van valakinek egy, egy ütős PC-je, azt mit tudom én, használja Íróasztalnál ülve meg minden, és a, TV alá, a 4K TV alá megvesz egy ilyen skorpiót, és akkor megmaroldva minden, és akkor ő tök boldoganél, és gaming lehet. oda-vissza. Ez a scorpion dolog, ez akkor működhetne, hogyha jön hozzá egy saját vr szet vagy valami, vagy az a HoloLens-es ilyesmi, ez akkor, mert... Hát, ez kokrítan... meg megint olyan, hogy akkor meg az Xbox van tulajok basznak ki, mert nem fog rajta működni. Hát mondjuk azon is működne, csak úgy, mint mondjuk a PSVR-ra, a, a PS4-en, hogy ilyen nagyon kockás lenne. Vagy, vagy azt mondja a Microsoft, hogy kiadjuk a HoloLens-et, és akkor ez már kell, skorpió. Scorpio. Ja. Vagy hát, a HoloLens- az meg már teljesen más. Tehát aki az Xbox one de... vett, és, és az erőre... Mondjuk vett, az is elég a az, PC. ...is megszívta. Úgyhogy... Hát ez mindenképp. Na nem tudom. Most ugye ez a 4K gamingre, arra kell ez a Scorpio, tehát ez a hivatados álláspont, nem? Meg a PS4-kronál is ez volt, hogy, Igen. hogy 4K gaming, akkor neked kell egy ilyen. Vagy csinálhatnák azt, hogy mondjuk fogják, és azt mondják, hogy tegyük fel a Scorpio 250 ezerbe fog kerülni, mert annyira jött ki, csak tegyük fel. De ha van egy Xbox <gül> vanod és beviszed, akkor százér hazaviheted. hogy annyit fizetsz rá? Igen. Ami az is kurva drága, ha megnézed. Persze, drága. De hogyha kurva drága lesz, akkor ezt viszont muszáj lesz meglépni, mert 250-ért kivesz konzolt. Még a 250-ért szinte már egy olyan kémer PC-t veszesz, 250-ből megveszed a PS4 Pro-t, psv ral basszus. Ja, ja, ja. az úgy jobb vételig. Tehát teh teh ez a durva most, most ne is PC-t nézzük, hanem a másik konzolt. Hát lehet, hogy megjátszák azt, hogy. De nem, az, az a baj, hogy ezt nem játszhatják meg, hogy veszteségesen adják el a konzolt, és a játékokon bejön, mert közben meg a másik oldalon azt mondják, hogy mindent kiadunk PC-re is. Tehát, hogy igen. ez ilyen, így tökön szúrták vagy magukat. Vagy hát megcsinálhatják, csak akkor mondjuk 40 ezer lesz a Forza, ami 40 ezer lesz PC-n, mi meg itt nézünk, hogy te hülye vagy, ez ki a faszon fogja megvenni. Hát igen. Igen. Nem tudom. Te ugye nagyon ezt akarják, mert ugye a következő hír meg már az, ugye hogy a Gearsoft 4 PC és Xbox játékosait összeeresztik. Igen. Ami, ja, ami elég érdekes. Ami számomra furcsa, mert szerintem egy egérrel kacérkodó, lövöldözős játékokon edződött srác akármikor elveli a konzolosokat. De mindegy. Hát, igen, szerintem is. És ráadásul van ebben hát, a. Mondjuk IP. azért ott az irányítás mindig jobban ki volt hegyezve a, a kontroll hát a... de, de egérrel, reflexből olyat tudsz rántani, hogy jó, persze. persze. 360 no meg ilyenek. Szóval. <gül> Körülbelül. Nagyon keményen. Bár egy kicsit azért a gears nem tudom, nekem a gears of a Arimaster-verziója van meg ott azért. Tehát érezni, hogy csak portolva van PC-re az irányítás. De azt mondom, tehát, hogy PC-n egérre vagy controllerrel? Egérre, megérre billentyűzettel a hm. PC-n. Én El... is próbáltam egér billentyűvel, meg controllerrel is, mert nekünk megvolt annó H Xbox 360-ra is, és De érződik, hogy el lehet játszani egérrel billentyűzettel, de kontrollerrel lett kitalálva. De még mondjuk mindig jobb, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a két tábort összeresztjük, akkor még mindig jobban jár az egér billentyűzet, mert hogy az, az, az attól még gyorsabb, hogy a kényelmesebb a, a reflex komzol, az, az, az még mindig a, a számít. De itt ugye azért volt erre szükség, mert megint zseniálisan árult ezt a játékot a Microsoft, és ja, mert ez már rohadt kevesen vették meg. Igen, ez már megjelent. <laughs> ugye? <laughs> nem, nem is tudtad. Lehet, pedig, pedig egyből együtt, megvennéd. Az emulátorokkal együtt ezt is letörölték a francba. És senkinek nem tűnt volna ez. most azért kellett így egyben nyitniuk, mert PC-n olyan kevesen vették meg, hogy a PC-sek akkor nem tudnának multizni. Hogyha. Ja, hogy ez? És ez ezt így? nem játszák meg, igen. Na akkor, hogyha valaki vágyik egy, egy legalább egy fikarsznyi sikerélményre, élmény, az vegye meg PC-ra, a és alázza be a konzolos srácokat. És egyébként mert ez már nem újdonság Microsoftnál, mert a Forzánál is így működik, csak ott ugye van értelme, mert ott azért. Egy autós játéknál nyugodtan egybe lehet nyitni a két tábort. Bármilyen szerintem, hogyha most ezt így vizsgáljuk, akkor az autósnál is necces, mert aki például kormányjal rendelkezik, az, az mindig jobb, jobb lesz, mint egy kontrolleres. Hát jó, de az bármire rá, rá, rá lehet mondani. Tehát a kormányt az talán Xbox-ra is rá lehet kapcsolni? Ja, Na, mondjuk hogy ez hogy is miködik? igaz. Tehát ott... Az, meg ott is ez olyan, az amit azt mondnál, hogy pro-kontroller meg alapkontroller, tehát ez is... Az, azok se válasz, azokat se választják szét. És a pro azok, azok előnyben vannak hogy több gomban elméletileg. Hát akkor de? már ezt lehet, hogy a simo meg a gémeregér, meg az ilyenek. igen. igen. Jaj, ja. Meg milyen DP-re állítod az egere tudod azt vizsgálni, ja, és csak olyanokat rakna össze. <gül> <gül> Kurvalassan ta találna játékot. <gül> meg még azt is nézné, hogy mondjuk a, nem tudom, a milyen árnyalatú zöldre állítottad, és akkor az ja, a ja, ja, meg akkor már hozzá a hátterednek a képnek az ja, árnyalatait. <gül> a felbontásodat, meg minden. <gül> ja, meg a vinyód milyen hm, sebessége pörög. Meg milyen márka, meg ilyenek. Így, így. Mennyi szabad hely van rajta? Na jó, elvittük az erdőbe ezt az egészet. Egyébként így, na, hát érdekes, hogy mit csinál ebből a Microsoft. Most ugye kijött ez a Windows Update is, ami ilyen, hát fantasztikusan jó sikerült. Mert rögtön azzal kezdődött, hogy visszaállított mindent, amit lehetett. Én ehhez nem tudok hozzászólni, mert nekem a Windows már nem tudom mióta nem frissíti magát, mert valami hibakódot ír ki, amit megpróbáltam megcsinálni az alapján, amit leírtak interneten, is rohadtul nem sikerült, úgyhogy azóta manuálisan keresek rá az új update és azokat letöltöm. Ja, hát itt ez egy elég nagy update volt, és több, tovább töltött, mintha telepítettem volna egy Windows-t. És a végén, amikor sikerült is újra újraindulnia, akkor kiírta, hogy itt most valami új dolog történik. nem viccelj, mi történik. Aztán kiderült, hogy csak azt csinálta, hogy feltelepített ő ezt az update és utána a régi Windows-t egy másik könyvtárba, úgyhogy szólt a gép, hogy figyelj, van itt csak kevés hely van, letöljem a régi Windows-t. Néztem, hogy ez tényleg olyan volt, mintha újra telepítették volna a Windows-t. <gül> és te, te, te azt csinálta a Microsoft, nem az, hogy a fájlokat át-update-eltetett, át, hogy felett update maga a rendszer, hanem újra telepített neked egy Windows-t, áthúzta a beállításokat, amit szerettél volna, és a régit meg meghagyta egy Windows.old könyvtárban. És én mondom, aha. Akkor ez ugyanez volt, mint amikor átáltál a Windows 10-re, az ugyanez volt. Körülbelül igen, igen. És a beállításokat is egy csomót visszaállított, tehát így néztem, hogy mondom, most mi történik, mert én ezt már egyszer átállítottam, meg néhány driver is elcseszett szóval. És a Creators update et te megkaptad már? Aha, ez volt az. Nekem most megnéztem azt, hogy jó hír, már úton van a Windows 10 alkotói frissítés, szeretne az első közt lenni, akik megszerz. Hát akkor az első közt vagyok ezek szerint. No, viszont nekem most két percre kell lépnem addig. Addig íratok fel még valami témát, mindjárt jövök. Jó, Jö, mert mi lesz a következő téma? Ja, Nem hát ez arról én is tudok beszélni. Hoppá. Hát akkor mondjátok, majd, majd még én is. Hosszan beszél, hogy mire visszaérek addigra, lehet, hogy én is mondok még róla valamit. Jó van. Na, Mindegy. Mind megvetted most te is. Mi? Igen, mind, mind a ketten megvettük Neuval. Az új hamből ról van szó. És, Na, mint ö... Arról, amiből még több van kint, vagy a, ami most jött ki? Ami most jött ki, amiből kettő van. Ami két játékot mutattak, a Dirt rally meg az Inside. Aha, aha, aha. És én nekem a Dirt Rally az már nagyon régen tetszett. Tehát én ezt nagyon meg akartam venni meg. Ráadásul az is tetszett, hogy benne, hogy nincs hozzá DLC. Tehát, hogy minden frissítés az, az úgy jön, ahogy. Meg amúgy is imádom a Dirt játékokat. Úgyhogy behúztam, meg úgyis volt ilyen 10% kedvezményes hülyeségem, mert ugye még korábban vettem valamilyen csomagot, miet is, akkor ilyenkor kapsz. Megmondom, ez az Inside is egész jónak tűnik, a Limbo is tetszett. És insider még nem játszottam, azt a ki játszotta, majd szerintem mindjárt beszél róla. A Dört rally az viszont nagyon kemény. Tehát én imádom a Dört játékokat, meg a szimulátorokat, meg Project Cars osztan, meg mindent, de ilyen nehéz autós játékkal már nagyon régen játszottam. Úgyhogy az elején nagyon meg kellett szokni, hogy, hogy miként irányítod az autót, és inkább lassabban kell menni, mint gyorsabban viszont nagyon tetszik az egész rendszere, ahogy bajnokságokat nyersz és az autókat megveszed, azokat fejlesztened kell, és például az elején a büdös életben nem leszel első soha, tehát senkinek kezdje úrja azért, mert nem lett első, mert az elején te egy nulláról indult autóval vagy, míg az ellenfelek egy már teljesen felfejlesztettel, de ilyen pár kilométer alatt föl lehet húzni, mert itt úgy, úgy működik a fejlesztés, hogy például az adott autóval menjél, nem tudom hány kilométert, és akkor megkapod. És hát szerintem egész jó kis csomag, tíz ér, vagy, vagy nem tudom pontosan mennyiért. Viszont az, az kicsit félelemmel tölte, hogy két játékot mutattak a nyolcból, illetve, hogy azt szokták mondani, ugye 100 euró felett van biztos, na most a, vagy 100 dollár felett van az összcsomag, na már most az Inside és a Dirt Rally 2 együtt 80 dollár, úgyhogy lehet, hogy a többi az nem lesz olyan nagy durronás. 4 is kész. Igen. Úgyhogy de én reménykedem, mert mondjuk az előzőek, ahogy néztem, az is ilyen inkább ilyen 150-160 dollár környékén mozogtak, így össz, összbe. Meg én, én azt mondom, hogy szerintem már a Dirt Rally miatt megérte, hogyha valaki szereti az autós játékokat, mert most az 60 euró en hogy... Igen, az úgy elég betyáros akciónak számít így. Igen, igen nagyon kemény, és, és tényleg nagyon jó, nagyon szép, és ahhoz képest, hogy milyen jól néz ki, rohadt jól is fut. Tehát nekem már nincsen egy ilyen top kategóriás gépem, egy GTX 750 titániummal vagyok, és, és egyszerűen nem rötszem meg szinte, majdnem max grafikán. Úgyhogy... Ja, én, és... tán, én annyira nem vagyok nagy autójátékos, pedig ez nagyon jó, kicsit ilyen Richard burns is tehát ez a nagyon figyelned kell arra, és nagyon nehéz, egy kicsit lesodrólsz az útról, már repülsz a francba, és nincs az, hogy az időt, meg ilyenek. hanem hogyha csapódsz, akkor csapódtál, és a két izé szakasz között kell megjavítanod az autót, mert hogyha a vezettél, akkor szívsz. Igen, igen. Aha. Na, én a dirt beszéltem nagyjából, hogy milyen nehéz, és hogy milyen rohadt jó is egyben, és mondtam, hogy az inside-ot te meg kijátszottad. Igen, és a röldre a tényleg ilyen. Én nagyon, béna, én nagyon béna vagyok a realis játékokban, de rohadtul jelvezem. De hát igen, hát ja. Ja, ja Akkor... még, még azt mondtam, hogy ugye azt, azt írták, hogy 100 dollár fölött lesz valószínűleg a csomag, ugye, mint minden másik csomag. Uh -huh. Viszont az kicsit félelemmel tölte, hogy a 8 játékból, vagy nem tudom, 6 játékból kettőt megmutattak, és az uh -huh. már maga kitesz 80 dolcsit, úgyhogy. Igen. De ezek viszont jók, már ezért megérte az egész igen. csomag. Úgyhogy ezért is húztuk be gyorsan. Na és az Inside? Az Inside. Én azon játszottam. Hát az Inside, azt, azt így. Tehát simán lehet azt csinálni, hogy azt mondod, hogy hát van itt egy délután, van egy pár órám, leülök és végig Tehát az ilyen, az ilyen viszonylag rövid, ilyen négy óra alatt én simán kipörgettem, úgyhogy közben. Akkor amit és krumplit pucoltam. Hát, hogy az is benne volt. Ja, igen, ezt, ezt is, igen. ez beszéltünk is. Tehát így belefél egy pucolás is. És egy tök jó játék igazából, ha valaki ismeri a, a limbót és azt szereti, annak ez is teljesen tetszeni fog. Tehát ugyanaz a hangulat a játékmeanika is ilyen hasonló, tehát hogy mész balról jobbra, néha jobbra barra de főleg balról jobbra. jobbra <gül> ez a lényeg a játéknak. És, és hát ne haj meg. Amit az elején, amíg, amíg az ott micsoda, ott az ilyen kérdések után általában meg fogsz halni, mint hogy ez a limbo is körülbelül ugyanígy történik. De szerintem nagyon jó. Tehát játék zseniális is. Ja, megint és... meg Megint megcsinálták a fejlesztők ugyanazt, amit a limbo Ami így, így érdekes. Már úgy értem, hogy tehát kiadtak egy jó játékot, aminek ilyen érdekes atmoszférája. Itt már vannak színek. Mondjuk elég színek Itt is tehát ilyen ilyen fakó színekkel operál a játék és a hangulat is tényleg teljesen nem a limbojé volt. Anna. És még el felejtem, mert én mielőtt megvettem, nagy problémában voltam, hogy most ez mégis hogyan működik, mert hogyha megvásárolod akármennyire, mondjuk egy hónapra, mert én nekem csak ez az egy csomag kellett, akkor utána minden hónapban meg fogja újítani. Uh -huh. először rákérdez, hogy te ezt akarod-e majd akkor, amikor megújítja még előtte egy héttel, de én nem akartam addig várni, úgyhogy ha megveszitek és nem akartok többet ebből a havi dologból, akkor le kell róla iratkozni, aztán ne felejtsétek. Viszont a játékokat akkor is meg fogjátok kapni. Legalábbis nekem ezt írta a honlap, úgyhogy rohadtul ez ajánlom ez így neki. valóban, ezt egyszer már én is csinálok. Így van. Úgy, és én mindig azt mondtam, hogy engem ez annyira sosem érdekel, mert nem tudnak olyan csomagot adni, meg ez ilyen nagyon zsákba macska, meg azért elég drága, ahhoz képest, hogy mennyi, de hogyha tényleg már az a jár, tehát konkrétan a, tényleg a Dört Rally 60 eurós hogyha ezt beleteszik egy 10 dolcsisba csomagba, akkor már az megér is, onnantól kezdve, amit adnak mellé, az már plusz. az már csak bónusz. Igen. Úgyhogy egyiként, én, én nagyon ajánlom. Egyébként nekem érdekes, hogy engem főleg a, a, az inside érdekelt, aztán föltettem a Dirt és hát az is megértetekre. Ja, és három napja nem láttak az ismerőseit. <gül> nem, sajnos nem. <gül> sajnos ez nem így működik. Én tényleg béna vagyok a ralis Ja, de Adó... úgy, ja, mondjad. Az lehet, hogy meséltem, hogy a... voltam a pléten, és akkor ott volt egy ilyen hidraulikus szék, amibe beleültél, és ralis játékot lehetett játszani. úgy azt úgy kipróbálnám. És, és én a marhára élveztem, de így volt előttem egy ilyen, egy ilyen kis család, a két kicsi gyerek meg az anyuka és mindegyik játszott előttem, és hát amikor én játszottam, akkor tehát, hogy elég durván rám vertek egy fél, egy fél percet, vagy percet, ami azért elég kemény. Tehát, az mindenki. Mindenki nagyon durván. Tehát ilyen faltól falig mentem, de egy ilyen székban is nagyon lehet élvezni. Itt ebben, amúgy ebbe a történetben nekem azt tetszik, hogy ahogy nyered a bajnokságokat, vagy az első háromba kell végezned ahhoz, hogy feljebb kerülj egy másik bajnokságba, ami végül csak a nehézséget jelenti. Tehát a nehézséget nem tudsz állítani, csak ha már nagyon sokat feljöttél, is, akkor mondom, feldob. Igen. És, és ha nagyon sokszor utolsó vagy, akkor visszadob. És például mindig abba a bajnokságba indulsz, amilyen autót veszel. És ez, ez szerintem tök jó ez tök jó az a rendszer. Kicsit furcsa, tényleg, szokni igen. kell, de, de ez tényleg arra sarkal, hogy ne az legyen, hogy állítatod a beállításokat, meg minden, hanem, hogy kezdj el vezetni, és akkor, ahogy szokod meg a dolgokat, úgy egyre jobb. Ja, és egy tip, a Dörtralihoz, a stabilitási segítséget, meg, a, meg az úton tartási segítséget, meg az ilyeneket, az kapcsoljátok ki kapásból, mert azzal, a, a könnyebb irányítani, viszont azzal rengeteg időt vesztetek, egyedül az ABS-t érdemes bekapcsolni. Könnyebb irányítani. Hát én, én, annélkül ennél lehetne ez irányítani? Én, annél, én annélkül megyek, és azzal lehet úgy normálisan csúszni meg ilyenek, mert ha. amúgy nem, és sokkal gyorsabb leszel nélkülük, hiddel. Tehát én már úgy indítottam, hogy ezt teljesen offra dobtam, csak az abs kapcsoltam be, és már úgy gyorsabb, vagy ja, és a start segítséget is kapcsoljátok ki, mert akkor te indítod a startot, és sokkal gyorsabb az is. Az mit jelent, te indítod a start? Tehát az a lényeg, hogy akkor startnál le kell nyomnod a, vagy nem tudom, kontrollerre játszotok-e, vagy nem. Tehát az a lényeg, Lényegű. hogy a, a kéziféket húzod, meg nyomod a gáz tövig, tehát a ravaszt húzod, és nyomod a, piros, vagy a, nyomod a bét. És amikor egyet mutat, vagy gót, akkor fölengeded a kéziféket, és abban a pillanatban elindul. És ha. ezzel lehet játszani, mert például, ha földobja az egyet, te már akkor utána kis idővel el tudod indítani, még azelőtt, hogy gót kiabálna, és ezzel valami egy olyan fél másodpercet nyersz az elején, ami egy idő után már még több lesz, és ez főleg a, a, a rallycrossnál nagy segítség, mert ott a startnál kilősz, és első helyen fordul az az első kanyarban, és onnantól ezen még már szinte megvan a verseny. Ilyen csítek vannak. Tehát akkor Itt mindenki van. kell kapcsolni, ami segít neked? Hát nem ez teljesen. A nekem az egyedül az izé van benne. A, ugye a külső kamera nézetből játszol, az ABS az ötösöm van, az a max, azt az behagytam, mert azért az segít. Főleg a... a az ilyen hegymászós, meg az ilyen olyan, olyan részeken, ahol aszfalt van. Ott, ott nagyon sokat segít, hogy nem csúszkál az autó dórba szájba, meg, a, meg az automata váltás. Ez, ez uh -huh. a három van bekapcsolva, többi az mind ki van. Nyomva. Épp ezt akartam kérdezni, automata de, de a váltó De a váltásnál is sokat lehet ott uh, nyerni, nem? Hogy ő, hogy igen, jól ott, igen, ott néha látom, hogy beragad a sebesség, és uh -huh. hogy húzom a gázt, és az Istennek nem vált az a szar. De... De azt a kontrollerre nem akarnám. Tehát, ha lenne egy normális kormányom, meg minden, akkor biztos, hogy én váltanék, mert, mert, az, mert az sokkal jobb lehet úgy. De, de egy kontrollerre azt nem akarom rápakolni, mert az, az már idegesítene. Ja, és. A... Sok gomb nincs használatban. De. Hát, de engem idegesít a kontroller. Tehát, nem, nem úgy akarok váltani, hogy megnyomok egy gombot, hanem úgy akarok váltani, hogy megnyomok egy váltot egy fölfele vagy Aha. lefele. Tudod? Ja, és a kezdésnek a Mini Cooper-t mindenki, mert azzal a legkönnyebb az elején. Hát köszönöm. Nincs Nem azt választottam. Hát igen. A hátsókerekest választottad? Mit tudom én? Ne úgy Jó nézet, ki tudod. Mennyire ennyire értek az autókhoz. Tehát én nem csak a rally nem tudok játszani, de sem alapborsasok vezetni. Két kétfajta autó van, van a színes, meg a fehér. Jajaj. Körülbelül igen. Na hogy tényleg ez a Humble Monthly csomag, ez jól sikerült. Nagyon. És várjuk, hogy mi lesz még benne. Én nagyon várom. Van. És ez majd a hónap első péntekén fog kiderülni. Így van, így van. Lenne Még lenne benne egy ilyen hét. No Man's Sky, meg ilyen alap <gül> Akkor talán feltenném rá. én is, hogyha ingyen hozzávágnak. Hát még két hét, aztán kiderül. Jajjó. Yeah. Ki lesz. Na jó van. Miket kapunk. Kanyarogjunk át a zombikra, hogy nézem, mert itt dolog van. a zombikra. Én, én felírtam, az IGN en oldalán láttam egy ilyen leginkább várt zombis játékok cikket. Ahol itt nem De mondjuk van olyan, amiről ciccok. én tudom, hogy ez már nem is lesz. Ja, Igen. Melyik az, ami nem lesz? Hát például Dead hát, Island no, 2. Sor, na, akkor mindegy mondjuk ki, én is arra gondoltam, hogy én úgy tudom, hogy az most ilyen, ilyen, ilyen mocsárban van ragadva egy picit, hogy így mondjam. Na, hát akkor nem még aktuálítása is van. Akkor az nem fog megjelenni, vagy egyelőre hát nem én úgy tudják, tudom, hogy ezt már ugye egy olyan jó fél éve nem fejlesztik. Hát én ezt, ja. ezt úgy tudom, Aha. hogy benyomták az E3-on azt a kurva jó trailer, igen, ami itt igen, is igen, van. Igen, igen, mindenki ráizgult, igen. és utána meg úgy szépen így gyertek. Mondjuk az is van kiírva, hogy megjelenés ismeretlen. Hát mert konkrétan a fejlesztő cég is, is ismeretlen, rej. mert először a Jager software csinálta, aki a Spec Ops The Line-t, aztán azoktól elvették egy teljesen új csapatra. Itt a sumo digitáciai térja is, de utána azok meg kihátráltak Aha. mögül úgyhogy most jelenleg a jogok az nem tudom, a Deep Silver-nél Francba. Igen, igen. Ja, igen még csak ott fejlesztők csak, nincsenek. Csak vissza. nincsenek Aha. fejlesztők, igen. Hája, itt van ez egy. Még ez is egy tavaly nyári hír, hogy itt is. Hát nem tudom, ez tavaly nyáron se volt már biztos itt a helyzet. Pedig az a tréler az olyan jó volt. De már itt írják, hogy a. Hogy, a, hogy sokan azt gondolták, az időközben fejlesztőváltáson átesett deadline 2-t talán elkaszálta a Deep Silver, tehát még éppen nem kaszálta el, de... De nem tudják, hogy kik fogják befélni igen, nekik. Ah, igen, tehát... <gül> oh, ez a lényeg. Ja, nem kaszálták el, de Nintendo wii vagy izére fog megjelni Switch-re. <gül> <gül> azt kétlem. Nem tudom, tehát amúgy én az ilyeneknél sokszor már, már azért is félek, mert hogy sok fejlesztőcég belenyúl, mindenki a saját tapasztalatai, meg száízes szerint, és akkor a végén lesz belőle egy valami korcs. Igen. Igen meg, meg egyébként a programozásnál az, van, hogy más kódjába belenyúlni, az nagyon rizikós. Igen, és valami szörnyen ki A tolláról, akkor megint itt Néha jobban mikor megéri egyébként. El. Én, én, nem, én azt megnéztem volna, hogy a jágeresek mit csináltak volna belőle, mert én a Spec Ops The line azt nagyon bírtam, és ez egy nagyon nyomasztó és, és mély story volt az egész mögött, a háborús dolgok, meg az ilyenek, ja. és ahhoz és képest meg ez a trailer azt sugalt, hogy ez egy, ez egy fasság lesz zombikkal, és én ezt nagyon vártam, hogy, hogy mit fognak belőle kihozni, de hát aztán sajnos nem. Igen, mondjuk az első rész is érdekes volt, hogy kiött a trailer milyen érzelmes volt, és kijött a játék, és ami ilyen totál volt nem volt az. az. Tehát ilyen tele volt baromságok. Amúgy a, a Dead Island első trédere azt szerintem minden idők egyik legjobb videójáték trédere az volt. Az egy nagyon nagy nagy jó, jó szóval hatásos külön. volt. Igen. És konkrétan barátnőm nem szereti az ilyeneket, de azt mondta, hogy arra a zenére akar bevonulni az esküvőnkön, ami az alatt szól. Az érdekes lesz. És mondtam, hogy kivetítjük majd a templom falra. És a sminké is, és a sminké is ilyen zombis lesz. Persze, úgy lesz, hogy, hogy, úgy, úgy lesz a bevonulás, hogy kiugrik az ablakon. És, a, és, ja, akkor és, és, az egészet. és visszafele játszok le az egészet, igen. <gül> az, az jó, jó lesz. Legyen róla felvétel, ezt megnézem én is. És nekem ez a trailer is rohadtul tetszett. Már mm -hmm. ugye ez is megfogott, de ez egy kicsit más miatt. ez zene, én... meg az egész marhaság. Igen, még ezt Polynosra vették már ezt is. Ez kicsit olyan lett volna szerintem, mint a... Mi volt a mindig elfelejtem annak a nevét, annak a játéknak az, amikor az üdítőtől hűülnek meg az emberek. A Xbox exkluzív volt? Vagy Playstation? Nem tudom. Ja, igen, igen. Valami Sunrise. Aha. Overdrive, talán. Uh, Na mindegy, szerintem valami ilyesmélet mi volna. mert az is. nem? Overdrive. majdnem, összejött. Tehát az ja. is ilyen, ez a zombis dolog, de közben hülyére vette az egészet. Ez arra is filmes is volt. volt. Igen, igen. Ez meg inkább ilyen, ilyen film. De mondjuk, nekem az ütött eszembe, hogy most mi lenne már, hogy kijön egy poénos trailer, és most meg a játék ilyen érzelmes. Ilyen érzelmes. Itt nem valószínű, szerintem rájötték ők is, hogy azt a tréjárt lehet, hogy nagyon jó megcsinálták, de hogy nem passzolt a játékhoz. Ez most igen. passzol, legalábbis az első rész alapján. Ami, ami volt az első részben. Hát ez azért nem, a... az első rész volt vicces. Tehát hát ez, ez, ez, ez, ez a tréjárt egy tökény bolyén az egész. Ja, hát. Ja. Na igen, de nem csak Viszont... Dead Island 2 van itt. Igen, ami ebből a listából nekem tetszett nagyon, ez a Playstation Exclusive Days Gone növű cucc. Annak így megnéztem, hogy ebből ugye egy gameplay tré volt már. Az egy 3 És az nekem nagyon tetszett, hogy meg volt csinálva. Tehát most lehet, hogy spoiler, aki nem lett a vagy Hát ez egy hogy szerintem. Vagy a gameplay mód. Szerintem a nincs? Az van. Hát mindenhol van. És az van benne, kb. az emberkei így. Az elején így megy, nincsenek zombik, aztán így megjelenik egy horda, és nagyjából a pályán így megy végig, és terelgeti a hordát, meg igyekszik elfogyasztani belőle minél több zombit, hogy így meghalljanak. És az tök jól megvan oldva, vagy így kihasználja a pálya adottságait, meg bemegy olyan helyekre, ahol így le tudja ő vágni a, a kanyart, és akkor utána feltartja őket valamivel. Tehát ez, ez nagyon jól meg lett csinálva szerintem a játékban. Mondjuk ez egy trélerben nagyon jól mutat, de ha lehet, hogy valakinek neki játszani, akkor mondjuk ötször meghal, mire megtalálja ezeket a dolgokat benne, hogy merre kell menni. De mindesetre tök jól nézett késő, szerintem hangulatos volt így zombi játékok terén is lehet Na, Amúgy tényleg nem tűk rossznak, most én beleméztem, míg beszéltél róla. Ez kicsit olyan, ja. mint az a Brad Pitt-es zombis cucc volt. Igen, tehát így, így hönpölyögnek a zombi, igen, égen, de rendesen. Mit olyan, de amúgy nem jönne. rossz. Bár nem ja. vennék emiatt egy PlayStation 4-et, de határozottan nem igen, Pontosan ez jutott nekem is a szemben, hogy ezért, azért nem veszünk PlayStation 4-et. Amennyi tűnt. hullát mozgat itt, én lehet, hogy azt mondják a végén, hogy ez Playstation 4 Pro exkluzív, mert, mert ja, lehet, le, hogy a PS4 nem fogja elbírni. Lehet, lehet. Mert azért egyszerűen nagyon sok zombi van a képen. Tehát én nem is emlékszem olyan játékra, talán a Left for, de nem, a Left se volt ennyi. De ez nagyon durva. Aztán majd legyen is ilyen a játék. Mert csak valami... Hát, a te, az Dead rising volt mondjuk se. volt már abból. Ott is sok volt. Ja, tényleg, Dead mink mink a Dead rising is sok volt, igen. Bár mondjuk az az az nem mozogtak ilyen fürgén. Hát azok, hogy -e. Igen. Itt elég, elég elevenek a zombik, mondjuk úgy, ahhoz kívánok, halottak. De jól néz ki, nekem ez, ez tetszett, ez jött be a legjobban az összes az, Ugyan meg itt van a, a, a Last of Us 2. Az, az, is, az, is, Na, egy az is egy is elég érdekes, kettő. Már két játék, ami miatt lehetne venni Playstation-t. Nem, nem fogunk. Akkor van itt egy State of Decay 2. Az már viszont PC-re is. Jön. Listán, az ilyen PC-re is. Az érdekes, de mondjuk az első rész, nem tudom, annyira érdekes lett az első rész, mert nem nézett ki rosszul, tehát ilyen kicsit KTS-beütésű, csak zombis cucc, viszonylag nagy nyílt világgal, meg engem aztán találkozott el, hogy beszereznem, hogy rohadt sok volt benne, amit itt így láttam, és hát azokat nem is nagyon javították ki. Szerintem a legidegesítőbb a State of DK első részében az volt, hogy volt egy rohat nagy világ, és nem volt benne kóp, vagy valami hasonló. Itt tehát lesz, tehát itt lesz. rámentek arra, hogy ez kóp lesz. Hála Istennek, mert Ami biztos ezt, sokat fog. Ordított ér a kópért, hogy, hogy legyen kóp. Mert konkrétan ugye itt úgy csinálták meg, az egész játéknak az volt a lényeg, hogy küldetéseket csinálsz, és fejleszted a bázisod, de miközben elmész, közben is zajlik az élet. És például kóban meg lehetne oldani, hogy valaki kimegy, gyűjtögetni, közbe valaki meg otthon végzi a dolgokat, fejleszget, Aha. megvédi a helyet a zombiktól, minden, és nem kell állandóan futkorászni. Ja, és akkor kimegy, és akkor gondoljatok egy rohan befele a haver, és akkor úgy jönnek itt mögöttem. És ja, igen, igen, kell igen. Hát, jó. Jó jelenteket lehet belőle összehozni, ha ez kóba megy. Ez már... is érdekes lesz, kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz a fogadtatás. Meg én arra leszek kíváncsi, hogy mikor fogják abba hagyni ezt a zombi zsáneres dolgot, mert soha. Igen, ja, én pont azért, raktam be, pont azért raktam be ezt a cikket, mert zombi játéknál tényleg már mindent mutattak. Tehát volt itt már minden csoszagós, futós, gombafejű, mindenféle zombik voltak már. És most itt van egy csomó cím, amikor nem néznek ki rosszul. Na, mondjuk még folytatjuk ezt a másik két cím maradt ki talán, amit nem mondtam. Ja, hallom. igen, a Walking Dead-es Igen, van, van egy Walking dead ami ilyen az ilyen nem hát nem VR-os vr hát, valami lesz. VR-ban is. Aha. Meg VR experience, tehát ez nem is valószínű, hogy teljes értékű játék lesz, hanem valami interaktív filmszerűség, amit VR-ba tudsz így majd nézelődni oldalra, vagy nem tudom. Tehát így nem, mintha arra hajáoznánk, hogy ez nem egészen játék lesz, hanem experience. Vagy az előző Walking Dead-es ilyen lövöldözős téma az egy darab szar volt, úgyhogy igen, vagyok ebből mi igen. lesz. Igen, az ránézés rész szar volt, de nem játszottam. Szar szar volt. Hí, hí, te te játszottál játszott azzal? Én játszottam, igen. Akar beszélni? Nem. Okay. <laughs> ez mindent elmond egyébként. <laughs> annak idején kiírtam magamból, annyi pont elég volt. Mert az, atya úristen, én olyan szar játékkal én már nagyon régen játszottam. Pedig aztán nekem van egy-két ilyen ingyenes fos, ahol, ahol tényleg a legalját szokták oda dobni. De azzal a, az a játék az volt a baj, hogy szar volt, de közben meg úgy akarták eladni, hogy ez egy jó játék. Csögy. Aztán mégis szar volt. Így van. Na akkor itt a lista elején van egyébként, ez a Damer nevű valami, én erről nem is hallottam még eddig. Soha nem hallottam én is. Ez is valami rá. indis cucc lehet szerintem. Nem én. Hát nem tudom, hogy itt azt írnak, én elolvastam közben, hogy Resident Evil elő, egy ihlette dologra akarnak rámenni, de ez videóban nagyon lov. olyan egyébként. Igen, ez egyszerűen megpróbálta a Kickstarter-t, de ott nem jött össze, aztán most valami Steam Greenlight-os dologgal próbáltak. Még úgy is néz ki, ki mint a Resident Evil. Igen, ugye videó is egyébként ez a nem olyan, nem néz ki rosszul, tehát azt jól megoldották benne, egy első nekem ez jött be, hogy ez jött elő, hogy mint a, amik, amit megcsináltak nagyon jól, hú, ezt de szépen összefoglalom mindjárt. Ebből a... majd valami, kis fő, szerintem. Ebből lesz mindjárt egy mondat, vagy, vagy, <gül> vagy kettő nagyon béna mondat. <gül> Na most hirtelen akartam mondani egy játékot, a Death Space, ez az. Tehát a Death Space-nél nagyon jól megoldották, hogy az így az első rész az, az egy egész jó horrorjáték volt, és hogy nem rángadtak ki azzal a, az élményből, hogy ilyen elemeket tettek a képernyőre, hogy ez egy videojáték, hanem minden ott volt, tudod, a, a karaktere, meg, meg ja. a térképet, azt is kivetítette, és ebből a daimert is ez is tök jó megvan csinálva, hogy itt sincs semmilyen videojátékos HUD-elem hát a képernyő, hanem amikor behozol valamit, akkor előveszi a kis izé, pd-a van a csukrója erősítve, és azt nézi meg meg a, a töltént amikor kipattintja, akkor látod, hogy mennyi van még benne. Tehát ezt, ezt mondjuk tök jó megoldották, hogy azon kiúj, ez egy teljesen generik ilyen a lövöldöző horror játék. Nekem ez a, a, az új, hát jó idézőjelesen új Alone mint the Dárba tetszett, ami kb. 2005-ben jelent meg, vagy 6-ba. Nem tudom, azon játszottad-e? Tök új. -e? Hát az a, a nekem utolsó. kimaradnám. Na mindegy maga a játék nem volt egy nagy durulás, viszont az tök jó tetszett, hogy olyan volt az inventori, hogy ha megnyomtad az inventor részt, akkor lenézett a kabátjára, itt széthúzta, és ott voltak benne a zsebek, és ott volt benne, hogy miből mennyi töltényed van, meg zseblámpát elő tudod venni, meg ilyenek, és ez, ez tök jó nézet, ki, hogy ott is így oldották meg. nem most csak ez eljutott eszembe. Tehát olyan volt, egy egy kabátból áruló cselek hogy. Hát vagy mindegy. Egy kinyitott, megokfél, és az órája, hát csak ott azért nem annyi van, mert ott nem kell neki se hát Igen hogy még annyi se kell. Így van. Egyébként az a Last of Us első részében is nagyon jól megcsinálták ezt az inventorit, mert ott meg úgy működött, hogy amikor csinálni akartál valamit, elővenni szuccot, vagy kraftolni, akkor konkrétan a karakter legugolt, és kinyitotta a hátizsákot, és ott jött be egy ilyen izé, hogy akkor mit akarsz csinálni. És amikor rákockattintott, hogy ezt csinálj, akkor ott mutatott valamit, és akkor történt valami. Nem tudom, nekem, összehoz, tetsz, nekem ez tetsz, az inventoris dologban mindig is a, a Skyrim megoldása tetszett meg az Elder Scrolls, hogyha megnyomod az inventorit, akkor megáll a játék. Mert most, hogyha így elképzelem magam, hogy most mint például Dark Souls-ba, hogy elkezdesz keresgélni valamit, és közben megy az idő és szétvernek az egy kettő, hogyha én kerülnék egy hasonló helyzetbe, mondjuk ott abba a fantasy játékba, akkor én már kapásból tudnám, hogy mit akarok elővenni, és oda nyúlnék érte. Ergo, nekem nem kell az az idő, amíg én kikeresgélem hanem belenyúlnék a zsebbe, és elővenném az almát, és megenném. Ezért nekem mindig azt tetszett jobban, hogyha megnyomod az Egy harckos, mert nyilvánvalóan messze egy Há almát. Persze, ott a zsebben, akkor elfeszem. így szokott lenni. Hát, hogyha tőle kell, a Dead Space-ben voltam, hogy ott is ugye nem állt meg az idő, míg te turkáltál nem. az inventory -ba. És volt olyan, hogy így nem életem, nem öltem meg az egyik ellenfelet, és akkor elkezdtem ott nagyba Krafton, és így odajött, és így hátba baszott, én meg így majd össze szartom magam. <gül> ja, jó, de hát tehát az is ilyen játékelemből ízi. Új, a azt szerettem, hogy a hullákat taposni kellett, mert különben nem dögöttek Hú, az meg, meg élete. nem adtak lootot, az olyan jó volt, és olyan vértócsák voltak ott mindenfele. <gül> Igen, az egy érdekes mechanika, kicsit ez a... Ez a, mi az, amit pinyálta? Vagy mi, amit szét kell ütni, és cukorka van benne? De, ugyanez csak a zombikkal. Hát ez egy véres pinyálta. De működött, mert én is tapottam őket, a széljel Hát muszáj volt, hogyha akartál töltényt, meg pénzt, meg ilyeneket, akkor muszáj volt taposni. Milyen furó, hogy így bennük volt. Te megették. Igen. neki lenyert a töltényeket, meg minden szart. Meg a kártyákat. Ilyen belépő kártyát. Vagy mit akarsz. Így van. Szerezni belőlük. De még el nem felejtem, itt a végére belinkeltem, mert no. közben bejelentették amúgy a Star Wars Battlefront 2-t is, és van, van trailer is, meg minden. És képzeljétek el, ebből a játékba lesz sztori. Lesz. A multi teljesen átalakítják, ugyanis pontokat gyűjt mindenki az ölésekért, meg az ilyenekért, és azokból tudod majd lehívni a különböző repülőt, meg az ilyeneket, nem pedig ilyen felvehető fasságok lesznek. hogy ez jobb. A... Lesz szintlépés, és különféle challenge tudod majd kioldani a cuccaidat, viszont a karakteredet ugyanúgy be tudod választani, hogy más legyen az arca, meg minden. És ami a legdurvább, hogy mindegyik trilógia, tehát az előzmény, a, az eredeti és az új is szerepelni fog, és valószínűleg mindegyik, pálya, vagy mindegyik ö, epizó, epizód legalább egy pályával. Az mondjuk úgy nem rossz. Így van. És lesz benne űrcsata is. Wow. És, uh, említve, és nem DRC-be? Nem, és ez már az alaba benn lesz, tehát nem is értem, hogy az első, nem jó mindegy, tök mindegy. A Stavos Battlefront-ot szerintem csak ilyen egy délután összedobták a haverokkal, aztán kész. És uh, emetek úgy lesz megcsinálom az űrcsata, hogy a bolygóról ki tudsz tehát mint a régi Battlefront-ba. Aha. Hogy nem De külön vája, hanem, hogy mondjuk harcolsz a bolygón, és akkor onnan felrepülsz, miután összeszerezted a pontot, és akkor ott tudsz ugrálni a Millennium Falcon-nal. Meg ja, gondolom, van. Meg. Így van. Hogyha ezt így megcsinálják, az tök jó lesz. Ja, és lesz Mondjuk benne játszható a Dartmoor, ami amúgy Roa nem érdekel, mert az egy pöcs, meg lesz a Kyloran is játszható karakter. Aki szintén egy pöcsbe. <gül> így van. És a játéknak teljesen eredeti sztoria lesz, egy teljesen új főszereplővel, meg mindennel, úgyhogy nem, nem egy Star Wars játszol végig, hanem valami teljesen másik story lesz. Igen. Ez az, és marha jó. Aha, igen, igen. Főként, hogy így... én, én, én kíváncsi vagyok rá. Jaj, érdekes lesz. Meglátjuk. Látványba nem kell nagyon újítani nekik, szerintem, mert hát, már, az, már egy az egy is jól nézett ki. Mondjuk azt most mondhatnák nekik, hogy az animációkra azért figyeljenek oda, mert ki tudja, mi lesz. <gül> hogy fognak kinézni a karakterek végül. Hát, ugye. Ha már elektronikársnár tartunk. Hát jó, de ez nem, a, nem az a fajta tud. Így van. Úgyhogy lehet, hogy ennek a múltinak már lesz mélysége is, és nem csak annyi lesz, hogy tíz szint van, és mint a BF ben is volt, hogy tíz szint van, és az egyes, meg a kettes szinten kapsz fegyvert, meg a tízesen. És akkor sok sikert. Az baj, hogy itt. A, én attól hogy itt is rohadt drága lesz maga a játék alapból, és utána még a Season Pass-t hozzá. Ja, és Szintén nem a season pass. Az biztos nem lesz. Ő bejelentették, igen. Itt van fixálva. Tehát wow. a DLC-ket egyenként kell megvenni. Mi van? <laughs> Ez jó folyam volt. <gül> nem, amúgy azt mondták, hogy azt mondták, hogy nem lesz Season Pass. Amit amúgy én el is hiszek, mert uh -huh. a, az IE mostanában ezt csinálja. Tehát a Titanfall 2-ös sem volt. Igen, hát a Battlefield-nél ott még bejátszották, ott de gondolom, gondolom nem, nem vették, nem vették meg túl sokan. Igen, itt szerintem a Battlefront 1-nek a, a fogadtatása volt, hogy negatív, és hogy így próbálják valami visszacsávítani a rajongókat. Hogy, de, hogy a ez, ez már sokkal jobb, és itt már tényleg amit adunk, azt azért nem kell fizetni. Tudom, az lett, ez mondjuk így korrekt. Ja. Nekem ott van az, hogy én nemrég vettem meg a Betül frontot, mert akciós volt, és így abba is bele dobálni rengeteg időt. Jó, de láttam. A a hát láttam, hogy játszol. Hát... De az egy, tehát ez egy jó játék, csak tényleg ezek, amiket régebben is elmondtunk róla, azok, azok tényleg. Én azt nem étegben. tudom, szerintem az vágt össze az egészet. Én azt nem tudom, ki volt az a barom, aki rábólintott a token keresgélésre. Hogy az milyen jó ötlet. Hát, jó. Ja. Azóta az egy fassák. Szerintem is. Csak nem. Csak átgondolta remélem. az életét. Tehát, hogy ez mennyivel jobb? Emlékszem amúgy, ez a homefront eső részébe volt így, hogy pontokat kellett szerezned, és abból tudtál lehívni tankot, helikoptert, meg ilyeneket, és ezt szerintem tök jó megvan oldva, és az is tetszik, hogy nem kill streak van, mint a kódban régebben, most már ott sem így van, hanem score. Uh -huh. Tehát, hogy nem kell ölnöd, elég, hogyha pontokat foglalsz, vagy hílez vagy akármi, és abból is tudsz lehívni magadnak extra dolgokat. Igen, igen. Ez egy értelmesebb verszió. Tehát lehet, hogy 0 per 20-as a statod, de úgy is segítheted a csapattársaidat. És ez szerintem tök jó. Ezt a betőfilegben is szeretem, hogy ott, ott se az számít, hogy milyen a KD arányod, mert ki a francot érdeke, hogyha mondjuk össz 40 de szerzel 100 pontot, és közben meg kikaptam. Igen, meg ott lehet érezgetni, pontokat foglalni, meg dobálni a lőszeres tatyót. Úgyhogy Annak idején még a... A... azt hiszem, nem is tudom, hogy melyik videóban hallottam, és ez tök jó, hogy hogy a, a Battlefieldben az lehetsz, ami akarsz, hogyha nem megy a, a reflex, meg a megszörés. Batman, Batman nem, igen, az nem. <gül> az az azon kívül bármi. Hogyha például nem megy az örés, vagy Femmes? ilyesmi, akkor szerezz úgy pontot, hogy mondjuk javítod a tankot, vagy é. híred a csapattársaid, vagy éles. Ez nem muszáj ott lenni a harc, nem, nem muszáj ott lenni a front vonalon, hátulról is tudod támogatni őket, és ezt szerintem tök jó ki van találva. És hogyha ezt behozzák ide a Battlefrontba, akkor ez egy jó játék lesz. Az jó, bár előbb, mi nem tudunk semmit, hogy ilyet. Így van. Ez hogy lesznek csinálni? Most nem nagyon vannak a betőfront 1 ilyen klasszok. Nem, nem. Van, nem. Egy ott, egyáltalán... ott viszont lesznek klasszok is, ezt, ezt még el nem felejtem, és hogy az kinek fognak változni, hogyha más he csapatba lépsz be, de ugyanazok a klasszok lesznek. Tehát lesz healer, meg lesz, nem tudom, tankvezető, meg ilyen És amúgy a, a Titanfallból kiindulva, hogy az első rész milyen volt és a második rész mi lett, szerintem ennek is lehet még egy esélyt adni, mert hogyha ez összejön nekik, akkor ez egy rohadt jó játék lesz. Csak nehogy úgy eljön, mint a Titanfall 2, hogy most már annyira nem érdekli az embereket ez a titánputyogás. Hát ez szar helyre ott el ki. a Star Wars az úgy nem fog elévülni. Nem, az Főleg úgy, hogy jön a film és folyamatosan mindig új és új. Minden évben egy film, úgyhogy simán elfér még egy Battlefront. Főleg úgy, hogy az... egy egy DLC per év. Igen Ja, én kíváncsi leszek rá. Én is Szó várom. Storyt is kapom, amit nem is tudom miért hagytak ki az elsőből. Ha már nem lesz Battlefield, Ez akkor lesz. legalább kapjunk valami jó lövöldét. Ja. Viszont izé, az meg lesz, nem? A Need for Speed. Az ja, az is új. lesz. Hú, én azt nagyon várom. E3-on lesz bejelentve, ha minden igaz. Mert nem az E3-on, mert ugye az EA az nem tart E3-as konferenciát, hanem lesz egy ilyen külön elektronikálcos cucc. Hú, most, És... bemutat, most bemutatnának egy, egy, egy, egy ilyen remastered undergroundot az soha nem fognak király Az már öt éve beszélik, hogy azt kellene, és szerintem Igen. az is tudja, de azt mondja, hogy te, mi ezt így is megcsinálod. Jó, jó. Minél több pénzt le akarnak húzni az emberekről, és mindig csinálnak egy kicsit, kicsit ami, amiről azt hiszi az ember, hogy na majd ez lesz az, és nem. nem az. Mondjuk és én, itt, én tudom... Én de tényleg, sose, sose, sose szabad nekik megcsinálniuk, mert így mindig megveszi az ember a következőt, amiről Igen. azt hiszi, hogy majd ez az. De ha tényleg Igen. kihozzák az ez azt, akkor te nem az a többit az ember, mert neki megőtt, érted? Ez egy am... logika, de amúgy értelmes, nem? Szerintem amúgy a, a tuningos rész az most nem lesz, mert az már kiment a divatból. Én, én most egy olyan tudnék elképzelni, mint mondjuk a Tezrai van Limited, vagy a Forza Horizon, hogy egy olyan nit Force Speedet csinálnának, az mekkorát ütne? és mondjuk, mint a crewban, így majdnem az egész Amerikát lehetne bejárni mindenféle részekkel, és akkor úgy kellene fejlődni. Ilyen nyílt világút? Nyílt világút, és kicsit ilyen MMO-s köntösbe, hogy lenne egy karaktered, amivel fejlődsz, nyitod ki a garást, meg veszel házakat, meg minden, hogy ilyen kicsit ilyen menedzsős dolog, az szerintem Aha. tök jó lenne. Ja, minket, Ez, Ez is milyen érdekes, hogy mióta nem csinálnak már épkézlába Need for speed -öket. Én nekem tetszenek az újak is, úgyhogy nem. Tudom. Amikor Rivals nem volt rossz, nekem az is tetszett például. Nekem a Most t is tetszett az új. Azzal az játszottam sokat. Ott nekem nagyon nem tetszett az, hogy ott volt az a mechanika, hogy úgy szerez új autókat, hogy oda ás mellé. De az, még nincs fel tudni ingolva. Hát nincs, de érted. Meg a multiba az nem így mellé. kellett. A multiba ott konkrétan fejlődni kellett szinteket, és úgy kaptad meg az autókat. Ja, mondjuk ebben nem sokat multisztem. Meg nekem ez az új Nit force tetszett is tetszett. Ez a... Itt mondjuk tuningolós volt, meg minden is, jó, hát mondjuk egy-két hülyeséget tettek bele, meg fiatalos volt, amit szintén túltoltak, de itt már majdnem olyat akartak, úgyhogy lehet, hát nem, nem tudom, lehet, hogy tényleg lesz egy underground hd és cucc. Ja, valami. Újra gondolt, újra húzott változat. Hát, hamarosan kiderül, nyáron. Ja. Úgyhogy, addig meg csak várnunk kell. Így van. Addig várunk. Így van. Most el is kezdjük, én már most várok. Én <gül> <tíz perc> <gül> már tíz ah, perccel kezdtem. Á, sikesz, sikeszbe előszedt minket, aki hamarabb meg lesz, mert előtt kezdte a várást. Így van. Ja, viszont kifogytunk a marosok témából. Ami... Még most Jó sok összegyűlt három hét alatt, vagy kettő, vagy nem? Ja, tudom így őket. Hát igen. Igyekszünk majd a következőre, a jövő hét végére összeszedni, hogy, hogy a jövő hét végén meglegyen. Most már mindenkinek van internete. Így van. Sen Senkinek nem lesz szülnapja. Jövő így, így. Éten, ha minden jó, hogy... Úgy, hogy Jövő héten össze fog jönni a dolog. Úgyhogy jók leszünk, úgyhogy várunk mindenkit vissza, sok szeretettel. Addig pedig mindenki töltse le a skyforge és találkozunk a harcmezőkön. Igen, amíg Miki le ne, nem ezt. Hogyha pedig nincs hely a gépen, hatóban. töröljétek le a szörváriumot és pont Azt el tényleg, fog férni. Ha még nem töröltétek le. <laughs> úgyhogy köszönjük a figyelmet, sziasztok! Hello! Sziasztok!